Tak boleh kita bersung lah kan Sebab dia Kan dia akan menjubkan nampak tak kan? para-para sahabat dulu Dia orang nak cerita benda-benda yang Meningkatkan iman Dekat lagi dengan Allah Tak ada masa nak cerita Benda-benda selain kepada Allah Sebab dia tidur dia Satu bila Nabi perintah Buat satu benda tu dia tak ada cakap Benda lah sinat ke Mual, nyerok, tu, landing, landing, lalik, ada, kan, tu. Apu, nanti, macam tu hari kerja kan? tu. Abu nabih buat. Kamera orang, macam ni, orang buat macam tu kanzi ni, sabu, minyak buat ni. Alat, macam, bapak tu, ya yang tadi buat ni tak? tahu, belum tahu ni tu. Ibu, ni kan? Yang dibaca ni sih yang orang buat. Yeah. Bagaimana saya tahu itu Cukup berbahaya tentang oh. Merintah tuan Eh, hey, tapi Satunya Yang memerintah itu yang betul Itu yang betul Itu yang merintah itu yang betul Pijin untuk membuat khai Sementara merintah ini dah berat Saya takut al ada dah habis bahas lah pun ikut Jadi kita dah berapa Kepada hari baru Agama muncul Nanti ada orang Memang ulama yang tentu Nak bahas Kita pun ikut dalam dia Kita pun nak bahas juga Sebabnya kita kena bahas Kita kena kenal Allah Bahas bersabar Cerita Allah, cerita pasal Nabi-Nabi Cerita pasal akhirat Cerita terjuga Cerita pasal neraka, cerita pasal nubur Cerita pasal nizam, cerita pasal serat Cerita pasal kecimanan amat Itu kalau kita cerita tu Mengingat kemampuan Cerita kita pada akhirat ke orang tua Kita dah jasbah dah naik Oh kita tak Orang tu ni, tastem Eleon. Yang belakang, yang di sikit anterior mula Jauhi, menginterikan ter paidah Jual kepada mereka, di tribun p reconcile Dia memberi faham, rawdamenya, di sikit daripada bayuk Yang Allah aa Yang 조금 macamamento saya boleh mengambil di tempat aku ikat ikat untuk menghantar bintang itu, lah ya. Ia bukan yang kami tahu. Ada ada ada yang di sini. Saya tidak tahu yang datang majen ada paham. Alah ini nama dua-dua Boleh? Pengajar, Taufik dan nama saya dalam Dua-dua Aku yang buat Ini Orang kan Ini Penumpang suatu hari ini mula dah betul dah. Dia betul dah. Dia betul. tukar nama dia tak Hari, hari Oleh, ini, <tuk> <tuk> ada nama jemaah dan perentan orang ini boleh bimbing kita macam. Tidak ada bahasa, ada mereka adalah sikit atau barang itu bukan di layarnya. Tapi kita tak pandang kurang, pening kurang bahasa ini. Kurang bahasa ini. Sudah dari apa yang buat ni ya. Yang orang, eh ya. <tuh> Nabi Sallallahu Alaihi SAW di kalau tengok sahabat sembang pasal dunia pun Nabi akan alihkan dunia perhatian kepada akalat bila sahabat cerita pasal pun oleh Allah Nabi akan alihkan kepada Allah bila sahabat cerita pasal mal terkata Nabi akan alihkan kepada Ahmad Juga, maksud maksudnya yang riba ni, nabi Amir yang, yang dari sahivakas, ada pesertanya masih kuranglah, terusya. Bukan menyabun, kenapa? Nakmu, kau pun dari ibadah sunnah, di nohridja, naibad, minaibad, dan tidak ibad, tidak ibad, tidak wafat ibad. Kami adalah satu kaum yang dihantar untuk mengenalkan penghambaan kepada muasirlo ataupun hamba. Penghambaan, kepada, Tuhan, penghambaan kepada, makhluk, kepada penghambaan kepada Tuhan hamba, mengeluarkan penghambaan kepada makhluk ataupun hamba, kepada penghambaan kepada Tuhan hamba berapa? Yang kedua, kepada kesimpitan agama-agama yang lain ini kepada kuasa Islam, kepada keadilan Islam, kepada kesimpitan kesimpitan dunia kepada kuasa akhirat. Itu maksud Nabi dihantar Andihkan perhatian manusia ni, Daripada Wairullah kepada Allah Daripada dunia kepada Akhirat Dan daripada Harta ataupun mah kepada Ahmad Itulah maksud kita Tak faham maksud InsyaAllah dia tak faham maksud yang dia berlaku hari-hari dengar kan orang-orang pelaku, kini, orang-orang yang buruk tak faham kan heboh yang selalu saya tanya dulu kan satu hari 24 jam berapa jam kita bersabar? kita bersabar 20 minit lagi 23 jam 4 minit bayi yang bau lahir dia nak tahu apa bagi dia 10 juta dia boleh tinggi dia tak tahu ni main bagi dia emas, terak lah. bagi dia Porsche sikit tu dia akan tahu nilai sejak bila dia tahu nilai? sejak bila baik itu dia, dia tahu nilai duit dia tahu nilai harpa dia tahu nilai benda, -benda. sejak bila? pelan-pelan ha? dia -pelan, tengok dia tengah nak ha, cakap right? kan sikit masuk, lah. masuk masuk, masuk, masuk lama kita kita wajib memang ada duit jadi ustaz aspek keyakinan macam tu jugaklah keyakinan kepada Allah ni nak masuk gitu kalau kita tak boleh sedar kita tak dengar tak cakap tak fikir ah so saluran sama dia ya? saluran sama memang jadi kita langiah hati yang nak Tentorat ni tu lah mata, telinga, pemikiran ya, cakap tak? kita dengar dalam suara hati Apa yang kita cakap dalam suara hati Apa yang kita fikir dalam suara yang kita tengok dalam suara hati Kalau kita dengar, takkap, fikir Tengok benda selain tu lah Tu kan maksud Kita mana nak kenal Allah? Kita eh, tak kenal Allah tak kenal Tentang Allah. Masyarakat Saya cakap bersaik <tuh> Masyarakat untuk dia berjumpa kemudian Mari kita beriman semula Duduk sebuah masyarakat Di rumah Jumpul dia Kawan di dalam Mari kita beriman semula Nak beriman Boleh kita beriman tak? Ikatkan iman meningkatkan iman cakap lagi besar Allah adalah hak Allah untuk kita bercakap tentang dia Bila bila masa di mana saja hak Allah <coughs> ini yang sebab mesti lambat itu adalah hak Allah untuk kita cakap pasal dia di mana-mana mana saja bila bila masa saja Mungkin banyak kita cakap pasal Allah Semakin banyak-banyak pula Allah akan masukkan kesalahan dia dalam hati dia Sampai lagi dengan Tauhid jadi soleh Bila Tauhid jadi soleh Bila Nabi macam Nabi-Nabi pelajar Ingat ni istri berlari? boleh. Dia cakap balik Ada yang pernah dengar? Kita dengar? Dalam hati dia Jibreel pun tak datang <tuk> banget Jibreel datang nak tolong pun dah amma kata Amma'in la'idah barat wa'amma'in al-wa'ifah barat Jibreel ni korang ni makhluk lah Dia buat apa Allah boleh hebat, boleh besar Chief Marekat Nak tolong dia, mene -mene, macam tak hati kan ya. Betul dia korang Bagaimana tu, Solid, dia tak lepas dia tolong aku Allah tahu keadaan aku sekarang ni ya nampak tak tahu aku nak kembali dengan hati jadi boleh kerana dia punya taufik dia mantap dengan Allah Taala. Allah tunjukkan sebuah Allah tu dekat dia yang mana dibuat biasa. Allah tak pandangkan hati tu Allah tak buat Allah buka sifat api yang membakar tu jadi sejuk dan biasa jangan jangan sukuni faddam wa sallam ala ibaru'alim kalau tunjuk kudrat dia, api pun tak ada yang jadi nampak kudrat Allah tu nampak jelas api yang selalu membakar, tak membakar dia rasa kudrat Allah tu apa-apa dulu jadi dia kena kena kosong tak nanti ke dia kena selain Allah, jadi dia nampak kudrat Allah tu yang luar biasa lagi dalam hati kita ni ada selain Allah Tauhid kita belum mantap, kita tak nampak surat Allah Kita tak akan nampak surat Allah Bila kita tak nampak surat Allah, kita akan letak sakit dengan Allah Kita nampak ubat buku kan? Kita nampak makanan menyenyakkan minyak Kita nampak air boleh menyenangkan taus Kita nampak duit, kita tak ada masalah kita nampak tu, semua nampak saling Allah Mereka kita, nanti kita belum belum solid lagi Tau-tik tu, belum, belum 100% lagi Alhamdulillah nak tunjuk lah, kita tak kita Tapi kalau yakin kita dah mantal Jadi Allah nak tunjuk lah, kita tak dekat kita Direct Oh, kita nampak, kita sahabat Nampak, mereka tak duk, mereka tak Alhamdulillah, menyeburani sementara jelas 10,000 tentera sahabat dari otas Atas air Nampak tidak Allah Kita nampak Kita nampak, Wah, kita nampak asbar nah. Memang semua ini berlaku Bergerak Wah, tapi Allah Sembunyikan di sebalik asbar Dan yang kita nampak asbar Kita tak nampak, bukalah Masih secara direct, kita nampak Sebab hati kita buat ada asbab lagi dalam hati kita ada asbab seringkulah kita akan nampak asbab kalau lah hati kita dah berlisik daripada asbab daripada bari hanya ada yakin qim ada Allah ada. murni ta'udzid kita akan nampak daripada Allah yang orangnya kita nampak pernah nampak bagi yang melayang ya? pernah nampak Maksudnya selain 40 tahun dah nak pergi makanan tu bila, banyak mahawasan luar Macam malam tu orang duduk berjalan ni Kita ni tak ampar lah sekejap tempat, hati kita tu tak ada pula Tak ada lah, tunjuk Jadi orang yang betul-betul lah Orang oh, yang Allah pilih, mati dia berusir dia boleh minta apa saja dengan barang. Ada masalah, main dorang ke anak Ya Abah Orang tua Assalamualaikum Kita kan? panggil ikatan Markam Tajeri Dia ada satu Markam Kasbi Itu Markam Tajeri Markam Kasbi ni Markam yang orang yang kena Kasbi ni kasar Dia buat sesuatu boleh dapat Ada makan sajilah itu mesti umur ada. Masa dah makanlah minuman, apa sahaja itu. Ya katanya ni ya makan. Allah, aku, ya Allah nak tu, ya Allah nak ni, ya Allah kita bagi derek makan sajilah. Apa sahaja itu yang makan. Kalau ada makan sajilah gitu. Sijil dia nak awal, sijil dapat dia nak awal. Tuh Dia nak pakai anak kecil Makan itu apa? Apa? Dia tinggal orang dia tak yang makan punya Sebuah rumah ini Ini orang terakhir tersebut berapa yang Aku tak perlu makanan lebih Beli piti yang Tuhan, Tuhan, Tuhan Yang makan Tak punya ni. kan kita nak kita nak ke makam tu nanti kita nak rasa kita nak kenal Allah ni bergerak Allah ni takat mana bergerak Allah ni yang boleh kita, kita sampai kita nak kita belajar ya Allah boleh buat macam tu Allah boleh buat macam ni atau itu lah dengan perang kita punya kita sendiri kita nak lah apa lah hanya patas kan dia punya kuasa itu hanya untuk orang saja? siapa saja dia pun siapa ya, sahaja yang naklah Allah open semua makhluk ya Allah boleh bagi aku boleh Allah kata bila kau datang dekat yang kuasa usah apa orang datang dekat yang kau datang dekat yang kau sehasta aku datang dekat yang kau sehasta boleh kau datang kau berjalan atau orang datang dekat yang belajar berlari Ana Ain Narnoni Abdi Mi aku mengurus angkat number tu terhadap aku kalau kita sangka dia tu tak tahu pun tapi. Dia berdua ada sebab juga kenapa anak dia dah sebabkan. Cuba ini. Cuba cepat tahap ya. dia. Hmm. Kan? Ya? Hmm. Jangan nak dapat tahap tu. Dia nak nak tenang dekat okay. dekat. Okay. Dah ya? Nak cuba betul-betul sahabat. Sahabat apa dia tu? Macam dengan macam ni tu. Saya hanya dapat Tengok kita dalam apa ada susah payah pengorbanan Allah huji macam-macam Harta Jiri Keluarga Tanah air Semua habis dikadai Mus'ah bin Umair Orang paling kaya kat buka, sekali berjalan, satu dorong berbau wangi atau Minyak wangi paling mahal di Malaysia kat buka Pakaian paling mahal sendiri, musaaf dan umay Sekali masuk islam, kain selai Tinggal kain selai, nak tutup buah badan I got it. disabarkan dalam Al-Quran Al-Hadis selama ambil yang basic yang menekukkan itu mesti kena beras betul-betul yang ingin dianggap sebagai Tuhan betul-betul ada sifat-sifat sifat-sifat kemudian itu di 12-17 hanya jadi 20 untuk menafikan Tuhan bahagalah waktu setengah-setengah Tuhan yang orang yang berkaitan Islam enggak Tuhan dia Tuhan Jadi Sepat 20 ini akan menafi Tuhan-Tuhan Jadi Sepat yang pertama adalah wujud Sepat Allah SWT Yang bermaksud Iman Allah SWT yang bermaksud Pada rasul-rasul mereka Apakah ada keraguan Terhadap Allah Kita lagi mencuri Sudah dilahirkan Berarti wujud Allah subhanahu itu wujud tanpa bertempat Ini Adilah-adilah Sekarang terus menanti Kerana Kita tak perlulah Yang jenis dari yang kemarin kita pegang kita punya kita, Allah itu wujud tanpa bertempat Tanpa dibatasi oleh Semarang ruang lingkup, Mahu tidak dibatasi oleh ruang waktu dan zaman Sebab apa? Sebab tempat pun makhluk Tempat pun makhluk Pernah satu waktu dulu Waktu pun makhluk Ada penjalan pun tak tahu lah Maksudnya pernah ada satu Sekitar tu Tempat pun tak berjual lagi Tempat dicipta oleh Allah Tempat pun dicipta oleh Allah Aras pun dicipta oleh Allah Langeh pun dicipta oleh Allah Kalau Allah tu di atas aras, Allah tu di atas langeh Sebelum diciptanya arash, sebelum diciptanya langeh Allah tak manis Allah tak manis Jadi Allah tu tidak berapa-apa Bukannya Allah tu menciptakan langeh Untuk dia dudukkan itu Menciptakan arash untuk dia berisiwakan itu tapi secara bahasa Untuk memahamkan manusia ni Kalau budak kecil Dia tanya-tanya Dia tanya, -tanya, kita tanya ayah, ayah Allah kat mana? Allah tidak ada tempat Tidak ada ruang Boleh, ya. Dia seneng tau Dia kan pening Allah tidak ada tempat Tidak ada ruang Tak faham ya Dia tak faham tau mereka boleh boyeh, maaf betul tu, tu saya maaf, boh betul tu tak mici, tak mici, kan? Kita tak beri cik, kita tak Kita tahu Allah tak nangai Dia pun maaf juga tu, Untuk memahamkan kepada tu, tak, lah. kata, Allah, tak kita kata lah, Allah betul? Kalau kita kata, eh jangan tanya Dia pun punya kesalahan, dia tanya Jadi macam mana-mana pula ni Ada pelak-pelak dalam hubungan, tak boleh ditanyakan itu itu dia menggambarkan kepada manusia yang otak. dia yang tak takut pun tak sampai untuk mengingkirkan Allah itu tidak bertempat apa pun tak boleh nak faham kenapa tak ciptakan pun makhluk ni yang boleh faham yang Allah itu tidak bertempat sebab kita ni tertempat kita ni kita ni tabian kita kita dicipta oleh Allah mesti itulah kita tadi nak imagine benda tu tak bertempat boleh ngaji benda, imagine, benda tak bertempat Jadi sepatulah Al-Azharam dalam Quran Ar-Rahman, Rasis Tawah Amin, Buhandis, Sama Menunjukkan, seolah-olah Allah itu berada di langit Seolah-olah Allah berada di atas Arash Jadi apa yang ini? Sebenarnya, pembahasan ini kepada Muta'a Sebelum-belum, Al-Wajib Muzir Sajir, Al-Azharam Kalau Allah itu bertempat menjadi tempat kita pada dunia ni maknanya sebelum ada tempat Allah kat mana ni? Satu dia. Dan lagi satu kalau betul lah dia katalah sebelum, sebelum tu kami tak tahulah tapi sebab lah, Allah Allah redikan tempat, Allah redikan alas, Allah pergi kat situ. Beristiwar itu. Dan ada jawapan ibu. Jadi, pada nanti Allah itu sama dengan makhluk Dia dah menyama dengan Allah yang makhluk Maksudnya Allah itu bergerak daripada satu Satu yang sebelum ada yang tumpat Setelah mencipta arah, Allah pun menuju ke arah berjiwa di ada arah. Maksudnya, setelah itu, kita kira-kira setelah itu tidak tahu Ketika beliau ada berharaj ataupun pergi duduk ke arah. Maksudnya, Allah itu Allah itu bergerak Benda sifat simpat berserak, simpat makhluk, sifat kisir, sifat kira Ya Allah, adakah Allah tu berkisim dan berkirim? Cahaya bergerak? ha, tu bergerak? Cahaya tu berkisim dan berkirim? Adakah cahaya tu berkisim dan Allah percaya? Allahumma menunggu selama wa tua Allah, berdiri. Allah percaya ini punya satu rukun bila apply scientific theory semua semua wajib ada bukti tak boleh nak menyama tak boleh jadi tak sama langsung Ada makhluk. Jadi tidak ada makhluk yang tidak bertempat tu tak ada. Ha itulah Allah. Wani difaham tak ada makhluk semua tempat. makhluk itu tempat. Tidak ada makhluk yang tidak bertempat tu ada. Semua makhluk bertempat. Tak ada Allah tak bertempat. Untuk membezakan antara Allahnya maklum, tanpa dibatasi oleh sebarang ruang lingkup, ruang tak ruang pun maklum Allah diciptakan sebelum itu tak ada ruang, Mampu pun tidak dibatasi oleh ruang waktu dan zaman. Waktu lembut bermatahi terbit dan terbenam seperti melambung berparad satu hari. Bumi pusing geleng, apa nih? Sama asas paksi di sini kan 24 jam Kemudian bumi menilai matahari 300 65 hari 1 tahun 10 bumi ada sebelum matahari ada di situ Macam mana nak kira waktu? Macam mana nak kira jam, minit Saat, hari, bulan, tahun Macam mana nak kira? Macam mana nak kira? Hanya waktu dan zaman ni pun Diciptakan setelah ini ni benar-benar ini melawat tubuh makhluk, tempat makhluk, ruang pun makhluk, semua makhluk. Sendiri daripada semua makhluk, semua tu baru waduh. Diciptakan Jadi sebelum ada hanya makhluk ni Allah tu tak mana? Allah tu di Allah tu di di di di di di di di di di di di di di jawab pun di di di di jawab di Jadi di Jawaban yang paling selamat Allah itu tidak tempat tidak dapat cipta ruang tidak teratur oleh waktu dan zaman. Itu jawapan yang paling selamat, tepat. Lagi tidaknya kita semua dia. Disebabkan Allah benar tidak hidup. Artinya dimasukkan sekali sifatnya. Disebabkan bagi Allah dalam bahasa ni? Arab ini bagi Adam maknanya Allah itu wajib wujud dan mustahil tidak wujud mustahil Adam tidak boleh diterima oleh akal bahawa Allah itu tidak wujud dan juga tidak boleh diterima akal bahawa Allah itu Adam ataupun tidak wujud dan juga ataupun mustahil Allah SWT itu wujud ke dan dibatasi dengan ruang lingkup, waktu dan tempat Akal yang waras tidak boleh menerima Walau Allah itu wujudnya dengan bertempat Sebab seluruh tempat Dan dibatasi oleh ruang lingkup, waktu dan tempat Faham eh? bidatul Islam Imam Al-Ghazali 450 Hijrah lahir 505 sehingga berkata wujud ialah sesuatu sifat tetap pada zat di mana sifat tersebut disifati oleh zat tanpa membawa sebarang makna tambahan terhadap zat tersebut tanpa berkaitan dengan faktor-faktor yang lain kalau dah sampai bahagian ini sebenarnya dia sebalik itu ada jawapan terhadap dekah-dekah dekah lainnya kan punya ikat ni kalau boleh tengok orang tinggi dah pening maksud dia pun kan? maksud maknanya Maha Ghazali menaktilkan wujud itu ialah suatu sifat tetap pada zat yang dimana sifat tersebut Disifati oleh zat Mula-mula sifat tetap oleh zat Lepas itu dia kata sifat tersebut disifati oleh zat Macam lazim mazum Menginggapi yang, yang terdapat bersama lain Tanpa membawa sebarang makna tambahan terhadap zat Sebab nanti Makhlazilah kata kalau kita mengatakan sifat itu ada pada zat Berarti Allah berdua Dia kata sifat turun satu nanti yang tinggi Jadi zat turun satu nanti Jadi Allah itu tak kira-kira Dia tak kira-kira Itu maka tadi mengapikannya Dia nak napik lagi Bahawa membawa sebarang Tidak membawa sebarang mana tambahan Dalam zat Walaupun sifat itu, itu berada pada zat tidak berarti ya. dua lah kan? Wujud seperti tiang ini kan Tiang wujud lah Cipat wujud Seperti tiang tu dah emang Dengan tiang tu sini dah emang ada, tak boleh nanti pisah kan Dan bukan berarti kalau Kita kata tiang wujud Berarti ada dua benda ke Tiang dan wujud mana mereka memang tadi nak kata, kita seperti Allah dengan sifat wujud ini tak, ber... tak bermakna Ataupun kita tak mengatakan ada satu lagi benda yang asing pulak dekat Zat Wujud Zat dan sifat wujud tu, tak ada Zat dengan sifat wujud tu dia dah sifati, dah satu lah. aku nak fikir Muka lagi Muka Zilaf kita kalau dia kata, kalau kita kata sifat tu kepada Zat, Allah tu tak isa lah Kita kata ada Zat, ada sifat, semua dia dah banyak dalam bahasa ini dia bila dia, dia, dia nak Dia nak keluarkan ataupun Nak diminasikan satu benda itu di tempat counter yang Rekah-rekah yang Mendekinasi sifat tu sebagai Benda yang dikentangan yang kita sifat lah. ini Itu benar-benar dalam syirah Dalam ini Pembahasan-pembahasan tentang Rekah lain Tentang sifat Allah Kita kat sini fokus Kita punya syirah tu jadi sejati-sejati yang membahas akan ditampilkan kekalif dan dia pernah dapat terhadap Allah Kita jelaskan pandangan apa itu sifat lain Nanti apa ini, kita punya pilihan lain Nanti perkariah lain Nanti kajabah lain, perempuan lain Salah selat, lain, masyarakat lain, berkeliti lain Nanti semua lain-lain okay, ada yang lebih kira ada, ada, ada yang lebih Ada yang lain pun itu nanti lah, habis itu satu turun yang panjang Kita tambah lagi lah Rujuk ala pesawat screen M3 Adakah kita tahu di komentar ini Faham saya ini teori tadi lah untuk menafikan juga terkait pasti lagi yang dilakamkan tapi dengan niat ta'winya Allah kemudian, apa pun yang dijalankan jadi kenak-kenak itu. Imam Abdul Rahni An-Nabrusi Rahimahullah berkata sifat hujul dinamakan sebagai sifat nafsiah, kerana ia ada sifat yang dapat didisbahkan kepada diri, malah sifat wujud. Ra'iha dan jama'. Tanpa sifat wujud bagi diri, tiada sifat-sifat lain dapat disifatkan kepada diri. Sila yang menjadi hakunya di masyari dia tak mampu jadi wujud sebagai satu sifat sebab tidak boleh disifati dengan sifat yang berlawanan dengan dia. So once dia tu ada sifat menjadi wujud zat itu itulah bila ada je zat itu je dan setelah wujud barulah sifat-sifat lain -sifat boleh ni kita sifatkan kalau dah tak wujud sifat dan kejadian sifat -sifat ni sifat-sifat lain tak boleh lagi dia, dia nak sifatkan sifat wujud ni maknanya sifat wujud dengan dengan zat asli itu memang tak boleh tak boleh di, dipisahkan itu maksud dia maknanya sifat nafsiyah sifat diri bukti nakli tentang tulidan Allah nakli maknanya mungkinlah dimungkilerkan oleh orang tadi kemungkinan tidak Allah Subhanahuwataala berfirman orang illuhum taqilla allazi samawati wal maksudnya berkata rasul-rasul mereka apakah ada keraguan terhadap Allah cipta langit dan bumi maknanya tak fikir kalau tu wujud apa benda ni dan tak patut kat sini dan bukan itu kan dari Khaibeh Tepatir sama Allah til Allah Untuk Allah tu lah menyusitkan lagi dengan bumi Makanya ada nilai di langit dan bumi Berarti ada Allah Yang diberi dalam hati Surah Ibrahim ada sebuah Dalai kata Nasli lah Sebab nanti Ada orang Mungkin sejauh-jauh Dia akan apa Dalai sebuah Ya Allah kata beguna inna allahu wujud beguna dalam bis ni ni ada dalil ni ini makna yang tersirat di ayat ni menunjukkan bahawa Allah wujud. Kalau memang tak dapat dalil yang qoran yang jelas dalam ayat itu oh, apa? Dari-dari sifat 20 ni tak ada pun peranti, awal, tak, untuk kita, dalam quran nanti awak apa sifat kita maknanya dalam hadis. Jadi kata pun Allah wujud dalam peranan dalam kita Allah wujud. Masalah, secara direct kalau tak kata tapi lama istimalkannya daripada dari ayat ini ayat ini mengenai makna mengingkari golongan yang menafikan kewujudan Allah subhanahu ta'ala dalam bentuk persoalan yang bermaksud penetapan akan kewujudan Allah maknanya tadil secara Nakli bagi sifat wujud Allah yang diambil dalam Al Quran ayat ini. Allah semata-mata lagi Inna maksudnya sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah Rasulullah sembah yang terbesar itu Inna Allah as-Solihun kudus solihin warsonaku tak ada tulah tanya berikut Inna robbatumullah Semuanya Allah itu adalah Allah Dekat setiap menafikan Tauhid 10 Biyah 10 Biyah Dia kata Tauhid 10 Biyah lain Tauhid 10 Biyah lain Tauhid 10 Biyah di diimani oleh hanya orang Islam Tapi Tauhid 10 Biyah itu diimani oleh orang Islam Faham Yang 10 apa? Jadi ni kan dalil dia -dali untuk menyembah Allah dengan dengan Allah itu makna uluhiyah dengan rupiah tu satu, makna dia satu, tak bukan terpisah. Ha, kan? Tak perlu ada tauhid uluhiyah, tak perlu ada tauhid rububiyah. Barang siapa setiap beriman dengan tauhid apa ni uluhiyah dan rupiah tu makna dia kafir. Kita beriman dia boleh satu lagi asma lah, wa sifat. Bapak yang ingat Allah mengatakan bertahwin pelubah Jadi kalau itu bertahwin pelubah, mereka juga bertahwin pelubah kalau pelubah pelubah itu sama saja Ini adalah Allah Allah berikan Allah Makanya pelubah pelubah itu bukan dua bentuk yang berbeda Tak perlu orang bertahwin pelubah itu, tak boleh percaya pelubah itu Tak hanya pelubah pelubah itu Kena kata Allah menyebabkan diri dengan roh, kena kata Allah menyebabkan diri dengan Allah Ini yang jelas, Kalau menaruhkan kepada Allah Sebenarnya roh itu Allah Jadi kalau orang kasi dia percaya roh, lupiah, maka dia percaya Allah dia Paham kan itu? Kau pening? Jawab, jawapan lama lah, berharap Ini hatalnya pendapat, insannya yang menyebabkan hari-hati lupiah, hari-hati lupiah cuma sifat dari segi sifat saja kita kita abang itu biasanya kalau Allah mengalami sifati dengan sifat-sifat apa itu orang dan kalau Allah tu banyak boleh sifat-sifat dan sifat, kita pun berkaitan sifat berubiah, sifat berubiah, sifat tapi kita tak mengerti gerikan perlu berubiah, perlu berubiah orang yang pun tak berjaga, dia kafir tak tinggul kerana kita tak tinggul kerana ini dapat yang selalu citik Dipatah dengan mudah saja dulu, dalam kita ni ada aku kerja yang masih kita-kita ada yang banyak ni kat dalam blok-blok keling-keling tu banyak sangat lah. hmm. ada yang ada yang push pelamak-pelamak kita punya hujah tu hujan hujah yang terhadap hujah rupiah sesama cepat tu tak Ya. Ha, okay. Salah satu dia Salah satu dia pun dia Berjaga di sini Maknanya Yang Allah tu Taklah Ini kan ya. Ini kita nampak lagi Maksudnya Sesungguhnya Allah Subhanallah telah menciptakan Seluruh pencipta Dari kalangan makhluk Dan ciptaannya Kudusan ni Warisan adil tu menurutnya Allah Subhanahuwataala menciptakan seluruh pencipta dari kalangan makhluk dan ciptaan-Nya juga segala makhluk. Dalil akli dari sudut akal tentang kewujudan Allah ini boleh kita jumpa dengan kaum Muslimin nak membuktikan Allah ni wujud secara akal. Itu sebenarnya yang melihat wujudan dirinya pasti akan merasakan bahawa dirinya tidak wujud dengan sendirinya kerana sebelum kelahirannya dia tidak pernah wujud di muka umi wafi yang bersih tu lah, tengok diri kita sendiri pun kita dah tahu kita ni pun jadi dengan Z si. hmm? kita yang jadi dengan Z si, ke ya? Bila kita tengok diri kita sendiri pun kita tahu dulu aku tak pernah wujud pun Aku baru je ya, dia tanya-dekat Mana aku ni diwujudkan Kita sebenarnya mana ada yang menciptakan aku Jadi, seorang yang merasakan bahawa dirinya wujud daripada tiada Pasti akan menjadikan bahawa dia tidak akan wujud dengan sendirinya, Kerana dirinya bahkan seluruh alam ini tersusun rapi Sesuatu yang tersusun rapi dan sistematik Pasti disusun oleh yang maha menyusun Dari maha menciptakan keseluruhan Seluruh hujudan Maka ketika itu terbindah dari sudut pandangan akal Bahawa ada Tuhan Di sebalik hujudan alam ini Yang menciptakan seluruh alam ini Dan mentadbirkannya Tuhan itu ialah Allah Itu akal Tidak ada akal yang boleh menerima Bahawa sesuatu itu wujud, dengan tidak Kalau orang tanya itu info ini dikat mana? Eh, lah Tapi tengah duduk-duduk dalam rumah Tiba-tiba keluar berbunyi Lumpa pasti keluar Amal yang keluar Apa benda, cip-cip-cip Berkabung Macam bercantum Tiba-tiba tak kira pun Tak kira pun Orang saya Ada orang yang boleh percaya Ada aruhan yang berakal boleh percaya Tak ada apa orang yang Mesti ada buat apa Apa lagi tujuh betul-betul langit, tujuh betul-betul bumi Planet-planet, ya. bintang, bulan Jadi dengan sini Tak logik kan, ya? akal tak ada ini Sebagian ulama' mutakalimim Mutakalimim ni ya. Golongan-golongan Alhamdulillah Salah satu nama daripada ulama' alhamdulillah permulaan takkan lenih kalau kita cuba untuk ubah kalau yang tadi kita panggil lama-lama takkan lenih menggunakan kaedah logik seperti berikut alam ini ada permulaan setiap yang ada permulaan pasti ada yang menciptakan alam ini ada yang mencipta jadi yang mencipta kat alam ini adalah tuhan Allah. Jadi kesimpulannya Allah itu kewujudan Allah itu dibuktikan dengan kejadian alam ini Betul? Dekatnya alam ni tidak boleh wujud dengan sendiri, mesti ada orang yang menciptakan pastilah yang menciptakan dunia ni dia wujud kalau yang yang menciptakan alam ni Dia pun tak wujud Habis siapa yang menciptakan dia? Katakanlah kan Allah tu Nak kata Allah tu pun tak wujud Belum alam Habis siapa yang menciptakan Allah? Mana ada lagi Tuhan yang Mewujudkan Allah, menciptakan Allah Mana dia berdaya lagi dia Tuhan Jadi Allah ni memang Wujud dengan sendiri Wujud dia tanpa ada penggunaan tu bukti bahawa Allah tu sifat wujud mengenai sifat wujud faham kan? teori keren keren peraturan special je orang manusia wujud dia diwujudkan wujud dia bukan wujud habiki sendai daripada Allah diwujudkan bukan wujud habiki Allah hanya Allah sahaja yang wujud habiki bermakna Hujud hari ini, setiap keadaan setiap saat, setiap ketika itu dia ujur Sejuta tahun yang lalu, 10 juta tahun yang lalu apalah, bidang-bidang tahun yang lalu ataupun bidang-bidang tak akan datang dia akan ujur Malaysia. ibu tahun yang lalu, ujur kenapa dia akan ujur? ujur dia tak ujur semuanya kalau kita tanya sekarang, mungkin kita dah kata, haa ini ujur ya? siapa dia akan ujur? macam boleh negatif dia tak wujud jadi dia bukan wujud yang akhiki mana wujud dia tu diwujudkan dan nah, siapa yang wujudkan dia? orang yang punya wujud akhiki lah yang wujudkan dia kerana hanya zat yang wujud akhiki saja yang boleh mewujudkan benda yang lain betul? Ha. wujud yang dipanggil wujud zamani boleh atau wujud niski wujud yang diwujudkan pada satu ketiga dan dia mungkin akan tak, tak diwujudkan semula oleh Allah, dia mungkin dilenyapkan anytime boleh manusia dia tapi Allah dia keputusan untuk jadikan manusia ni, bapa tekan roh dia itu pun, dia panggil bapak, dia mungkin ada kebanyakan dalam bapak daripada benda yang dia puji bapak kan? dia sifat sama dengan lain tu pun sebab dia mengakil Fitrah merasai kehujuran Allah. Ini Allah Swt nama ta'ala? Walidhi sawirku fil bari wal bar, hatta ida kun fil kulli wajrayna bihim birihin taibatun wa farifu bihajaharif, rihun asyikun wajahu al mawj mingkuli makan, uzanu anhu muhyiz bihim, uzanu anhu Uhih to bim dar Allah mufrisin lahur din la in anjitenah min hadhih la nukulan min ashaghirin. Maknanya yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan berlayar di lautan, sehingga apabila kamu berada di dalam bakter dan menguncul bakter itu. Membawa orang-orang yang ada di dalamnya Dengan kiupan angin yang baik Dan mereka bergembira kerananya Lalu tiba-tiba datanglah angin badai Dan apabila gelombang dari sekelah penjuru menimpanya Dan mereka yakin bahawa mereka telah terkepung bahaya Maka mereka berdoa kepada Allah Dengan mengikhlaskan ketaatannya kepadanya semata-mata Mereka berkata Sesungguhnya jika engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini Pastilah kami akan termasuk orang-orang yang bersyukur Nampak? Pertakaplah tak kat mana dia ni Apa yang dia pun nak buktikan Saya cerita-cerita bagi isteri Saya tahu, tahu lah, dia <coughs> nak belajar Kenal Allah Dengan syair berita nani Takut Tak silap kan, silap-silap lah syair berita nani Pergi jadi dia datang Y-Shef, saya nak belajar kenal Allah, Boleh Tuan ajar saya kenal Allah, Boleh? Kita besok berada lah Si bisu dia pun datang Bila orang tu datang, Shef tu tengok Orang ni datang Okey, dia akan diajak beberapa orang murid ni, jom Okey, berapa-berapa orang murid ni, dan panggil orang tadi, dia lah, pergi kan Satu Tasik kemudian jangan sampai bawa sekali orang tadi yang nak tengah-tengah raja kena tepah jadi dia pun, chef ni pun dengan murid dia pun bawa anak menteri nak campas sampai kat tengah-tengah tasik -tengah tu, dia tolak si apa orang tadi, jatuh dalam tasik orang ni belah tak terkenang tak terkenang, dia pun tergelap lah langkah buat lah, cik, tolong, chef tolong chef, chef tolong chef buat tahu je ilmu maklah jangan bingung kelam kan siapa nama siapa buat tak tahu je kan? Allah dia dah dalam ya Allah Allah ya Allah okay, dia sangatlah jadi sebut Allah je bagi okay, dia tu murid eh video sangka lakna orang pahamlah dia manusia ni dalam keadaan roti-perti apa dia sediakan jadi dia dah hapas satu tahap, dia dah lain, ada benda lain yang dia akan mengatakan kira Fir'a'ah pun waktu itu tenggelam waktu itu dah tenggelam, dia datang tengah niat kan, tak kira kira kira kira aman tu aman tu aku beriman dengan Tuhan dan Israel isi sampai satu tahap dia kenal Allah itu bukti yang secara, secara fitrah manusia ini dia kenal, lah. dia tak pasti dia hancur hanya Allah aja yang urus petang yang boleh tolong. Tak ada orang lain dah. Faham tak? Lah. Ha, Ini ayat dia di tuang misbah cerita tadi. Saya naik kapal di tengah laut, bahasa tiba-tiba angin tentang kecah badai. Saya punya misnah lalu. Ya, tak tak tak boleh dah nak telefon 999, rescue 911 ke apa benda telefon saya cinta dulu. Tak, tak boleh dah. Tengah laut, kapal Terketik kan, letak luar apa-apa nah, Secara fitrah manusia itu Dia waktu tu hanya Allah saja yang boleh Dan dalam itu lah Lalu putih kecuali seluruh juga Kalau Allah tak berhujud takkan tak, jenak, jenak. Dia tak panggil apa Dia tak tolong ke apa Sebab dia tahu benda itu yang, yang wujud Hanya Allah dan yang boleh tolong Hanya Allah saja Bahan, kan? yang, Apa yang kita nak cuba Sampai dengan peran Kitarah manusia ini Apa kan Ya, share, ya, share Ya Allah, tak usul kan nah, Tak Hari ini menceritakan Tentang sifra manusia termasuklah orang-orang Yang tidak beriman kepada Allah Sebab orang tak beriman kepada Allah Dia ya, kenal orang kan ya. Dia tak kata Ya Musa, Ya Musa turut Ya Allah, tak baru ketika dia terbenam, tenggelam tanah kan hang baru Allah Allah benamkan dia dalam tanah dia ni sikit waktu dia dia terbenam sikit dia yang Musa minta tolonglah wahai Musa tolong aku tenggelam lagi sikit Musa wahai Musa tolong aku sampai dia tenggelam elok dia yang Musa tolong aku Allah katakan Musa wahai Musa kalau dia kata sekali dia gapas tolong aku aku menolong Nabi Musa kan kalambah, jadi dia cakap dengan kata, kata dengan Allah Jadi setelah dah, dah tenggelam tu, kata, gak, gak, gak Musa, Musa, kan? Allah kata ke Nabi Musa, wahai Musa Kata orang tadi korun tu dia kata, ya Allah tolong aku sekali je, apa tolong Aku tak kebenar pun ni Tapi tak terkeluar tu oh, Sesungguhnya Orang yang tidak beriman kepada Allah Sekalipun Iaitu golongan aktif Apabila ditimpulkan satu musibah Yang dia sendiri tidak dapat memikirkan Jalan penyelesaiannya Maka pasti tertetik dalam hati Kecilnya bahawa di sebalik kehidupan ini Pasti wujudnya Tuhan yang berkuasa Yang dapat membantunya Pasti pada ketika itu hati kecilnya merintih agar Tuhan yang Maha Berkuasa dapat membantunya dalam kita dalam individu semua yang di musis Islam kita pasal jadi kata uang dia, kata pas dia kata salji ni apa dia tu? Tapi dia kena kena attack mesir lagi tu. Dia pun lost, semua semua mati kena kena kena makai mesir lagi tu. Kata salji, salji ni dia semua. Kalau dia pun di di di nori mesir lagi tu. Tapi ni apa dia tu? Lepas tu pelakon musis Islam. Hah? Apa? Ada tengok, ha? Okay, yang ada yang ada. Tak, tak, tak ingat, tak boleh lah Berarti tu lah cerita dia Pelakon tu dengan masalah cilap Sebab apa yes, yes. Detik terakhir waktu dia Dia kena lakon yang bergantung Maksud dia berharapan dengan Dengan, dengan segala tu Dia tak ada orang lain Sebab memang Dia walaupun Memang dekat Saji, pekerja Memang tak tahu lah Seorang-seorang Korang ni mati kan Kena takkan segala Dia berada Sungai dalam nyadap yes. Apa Ah, Tanya panggil <tuh> <tuh> Jadi Lepas tu lah, dia dah berhadapan teringara tu The words dia Ya Tuhan dia tak ada orang lain nak tolong dia lah Walaupun Allah akan menyesilang Dengan asap tu Terus islam Sebab dia lakukan cerita tu, tu dia akan menyesilang ha? Tak betul lah eh? Tapi dalam dalam cerita tu ending dia tu lah Akhirnya dia minta tolong dia Tuhan, dia dah tak ada orang tuhan juga ada rumah. Maknanya kita pun di dia dah dah habis, habis susah. Jadi kita janganlah nak pergi pergi limbo promosi ni, promosi sini doktor sini dah tak boleh juga. Baulah sembahyang Allah, perlulah. Pergi kalau sini la sini, kain sini cari sini, post dan post sini tak boleh juga Ya Allah, selong. Tak? Tapi kalau sahabat dia Allah dulu Kita Allah bahasa dia dah, dah, dah, dah, dah tak boleh dah Dah sampai kan. cerita dah tak ada usaha kan Barulah panggil orang semayang hajat Tolonglah ni Kita pun nangin-nangin ni buat Allah Dah sekali boleh buat apa Sahabat dia Allah dulu Apa-apa yang, yang dia dia, dia, dia menghadapi sesuatu perkara memang sesuatu yang terlintas dengan hati dia Allah Lepas tu baru dia Usa Terbalikkan orang yang kenal Allah dia tinggi ke bawah tu lah Yang kurang kenal Allah ni lah dia La asli bobi ke bawah Kita lah manusia yang biasa Ini umum lah, secara umum Manusia tu La asli akan Allah juga di sini. Tapi Kita tak nak jadi benda lah, kita nak orang yang pertama ya, Ataupun benda yang pertama Terlentas dengan hati kita ialah Allah berhadapan dengan apa saja situasi keadaan, masalah pun yang pertama sendiri yang terlintas dari kita Allah itu kata, maksud ilah ilah, itu, ilah adalah benda pertama yang terlintas dalam hati kita apabila kita berhadapan dengan satu situasi ataupun keadaan lapar, pertama jadi ingat Allah, dahaga pertama jadi ingat Allah, ada masalah pertama jadi ingat Allah kalau lapar pertama yang nasi Dah haji pertama sedingat AI, kalau sakit kif tanggungin rental, jangan ubah ada masalah ada hutang tanggunginnya bank, nah itu dah ilah kita. Ilah rezekinya, ilah mestilah. maknanya berhentongan kita tu kepada selain Allah, bukan kepada Allah. Kulhu Allah, rapat Allah selayak, Allah selayak, Allahlah tempat kita bergantung Kita bergantung beri selain Allah. Takkan jadi keterang yang biasa tu Dan last minute tu oh, Allah kan Share ya share ya share Tak ada apa-apa lah Oh ya yeah, Sesungguhnya naruri merasakan kewujudan Allah ini Akan terbit apabila seseorang dilanda musibah yang tidak dapat diselesaikan dengan keubayaan diri dia sendiri pada ketika itu dia meyakini di sebalik kehidupannya wujud Allah SWT yang pernah menciptakannya suatu ketika dahulu untuk menjadi pengantungan dan harapannya ketika dalam keseluruhan tersebut. Apabila seseorang itu berhadapan dengan musibah, pasti terbit di hatinya perasaan ingin meminta pertolongan daripada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa akan dapat menolongnya daripada musibah tersebut. Inilah fitrah semua manusia. Guru kami Sheikh Rahimuddin Al-Bantani berkata, dalam diri setiap manusia itu ada kerinduan kepada Tuhannya. Ini adalah fitrah dalam diri mereka. Islam hadir mengajarkan mereka tentang siapa bekas sebenarnya yang mereka rindui selama ini dan dalam fitrah mereka tersebut jawabannya ialah Allah. Rasulullah SAW pernah bersabda Setiap bayi yang lahir itu lahir dalam fitrah Maka ibu bapa mereka lah yang mengubah fitrah tersebut Dengan sama ada menjadikan anak mereka Yahudi Ataupun Nasrani, Ani Sewai atau Muslim Allah yang cipta dengan kita Dia dah letakkanlah Dia dah letakkanlah rasa mana-mana pun kita, kita berdian benda, benda itu pasti ada made in China, mana made in Malaysia, made in betul jadi Allah cipta kita maknanya manusia ni adalah hati dah made in Allah betul takkan Allah cipta kita kalau biar bintul dia janganlah cop nanti kita ni semua maksud ni made in Allah Seperti sepatutnya lah made in besha ni petat kan ni kan dah saya cakap lama made by Allah lah lah, tentulah jadi memang dah dalam kisah mahasiswa tu dah ada lah yang Allah yang ceritakan cuma lepas tu lah, dia sendiri yang lama-lama kan, tulisan made ni tu lama-lama terakhir terakhir kepada terconteng, koyak, apa nampak, pergi ni, tak tahu saya tengok, made ni tu, oh dah lagi dia punya tak tahu make dengan apa Dia itu orang manusia Dia make baik Allah Dari hati dia dikotoh, dicemari Dia macam-macam Dia pun tak kata ingat make Make baik saya pun okay, Faham eh <tuk> Di alam roh pun Allah tanya Alas Allah piko Alas biroh piko Perniakan aku ni rock kamu Kalau balas syahidna Bahkan Allah kami bersaksi Kamu ni nak rock. Kemudian bila Allah bagi kita jasad dekat dunia ni Allah pun hijab dalam antara kita Roh dengan alam malakun Tak nampak Allah Tak nampaklah alam roh Tak nampak semua Apa yang nampak? Maslur lah eh? Selain Allah Itulah wujian pengimangan Janji dulu alam roh kan Aku ni roh kau Dia tengok betul tak betul Dia janji dulu Allah tak kata-kata dunia sejak 60-70 tahun nak tengok Allah kata Allah tu bih Allah tak kata Allah tu bih lah ni lah yang, yang siapa manusia ni dia masalah rock ni sedang sifat apa Allah ni dia banyak ter, terkeliru kat situ yang, yang bagi resiki dia kedai, yang bagi resiki dia duit yang bagi dia sihat kebat yang bagi dia kenyang makanan yang dia hilang harga air In sifat luhubian itu tak nampak. Kalau banyak kasih diri itu, tidakkah aku ini rom? Kau mungkin aku yang menghilangkan dahaga, aku yang menghilangkan, menghilangkan lapar, aku yang menghilangkan sakit, aku yang menyembuhkan sakit, aku yang mengatur geledehnya si anak muda. Mungkin tak nampak olehmu. Allah hijarkan dengan jasa. Jasa kita ni hijau antara kita dengan alam anakku besok okay, dah meninggal ni nak mati bila roh tinggal, keluarkan dia berjaya tak, tak keluar habis lagi pun dah nampak kan nampak betah datang bawa cik, mas, eh, kencing ni minum ni tu, nampak pandekan nampak, nampak-nampak, nampak-nampak nampak nanti nampak, kan? kita nampak, bila jas roh tinggal kerja jasat, hijab tu tertanggal daripada, daripada diri kita baru oh, nampak, waktu tu dah ada tanah jasat kita ni hijab bila kita dengan nampak kita pun sibuk tu, kuatkan jasad tu kalau pergi spa, aa, pergi gym aa, perempuan dengan make up ni kecatikan tu, kecatikan ni baju tu putih tu putih ni sibuk tu lah, kan, eh, jasad ni yang mana, benda tu lah yang menghijam kalau kita kan nak mah itulah yang kita berhampas pulak kerja sampai 8 jam, 12 jam, 24 jam nak letakkan jasa dalam mesli sekejap kosher atau sekejap macam nak letak di dalam banglo, bergaya of security lah apa tu lah pergi gym, pergi makan vitamin tu, vitamin ni dia nak bagi jasad dia semuanya dia kenapa jasad tu besok dia tinggalkan dia tanam dalam tanah jadi busuk berbulat siapa pun tak nak kita dah mati dia wasiat ke tamburan nanti jasad tu bersimpannya dalam, dalam ni siapa ha, pun tak nak 3 hari je busuklah. waktu berbulat bila tu yang menjadi hijau kita antara kita dengan Allah Itulah yang kita rusak payah kerja kan, Bodi macam-macam habiskan duit Habiskan masa kerja dapat lebih Bodi pakai yang jant jantik nak palut jasa tu yang sebenarnya, yang sebenarnya benda tu dah hijab Dari kita dengan Allah Jadi dia akan tidak akan tinggalkan kita akan, akan ditanam dalam-dalam juga ni, Allah akan bagi kita jasa yang baru Dia dan juga Yang kita putus usahakan dah Ruh kita Ruh ni yang dengan Allah di dalam roh tu pasal yang belas apa ni badan? roh tak yang jasad kita lah manusia kan sibuk dengan jasad ni kita kena sibuk dengan usaha atau roh gitu? dah parah sekelu orang kan eh. jasad ni tak dapat sahabat nabi jasad dalam sekeping ni buah ring ni, baju pun selai ni kalau tengok segi jasa, para-para sahabat Nabi, orang pun tak percaya, orang kata dia orang gila ke, asalpun orang yang tak maul. Tapi, rohani diorang, Rom dan Farsi jatuh di luar sahabat kaki diorang. Rom. Rom dan Farsi jatuh untuk di luar sahabat kaki sahabat. Bukan penajabatan dia, kan buat kuas dia, bukan tafah pun. Bukan ada, ada senjata yang canggih-canggih pun. Yang jasa, yang yang disebabkan jasa dia tak ada apa pun tak rohani dia punya kuat kan Rome, Parsi, sekarang ni mereka Amerika, Amerika Rusia, Britain kakut kuasa-kasa Beto, Nato, apa-apa, sekalian bibi tunduk di bawah kaki para-para sahabat tengok waktu zaman tapi'in bila sahabat dah, dah tak ada kerajaan-kerajaan yang bayar jizyah dekat-dekat para-para sahabat ni bila dia tengok yang datang tu orang lain kan berikan tanya mana pergi orang yang kurus sering baju Likam baju macam koyak sana koyak sini Lebih tuang tampas ni tampas ni Pertang-pertang pasak Kedai burus Mana orang pergi? Orang semua dah meninggal lah kami main kewaris dia orang lah Generasi setelah tu Kalau begitu kita tak apa-apa bayaran dia Kita tak takut ni kau ni Kita takut ni orang yang dulu Sahabat Kerajaan China kisah yang Kerajaan Parsi atau belum Minta bantuan dengan kerajaan China kan Waktu nak perang dengan para sahabat tak menang-menang Minta bantuan Kerajaan China Jadi nanti kita aku boleh hantar askar aku Askar pertama tu berjalan sampai ke tempat kau Askar yang terakhir tak gerak lagi maknanya dia lah ramai yang dia terhantar, maknanya askar tu di dalam kan askar tu bergantung punya, askar yang pertama dah sampai kat tempat tu, dekat Arun Pasir tu tapi askar yang saya pun tak bergerak lagi pun, aku boleh hantar banyak tu lah tu tak ada masalah, tapi cukup bagi tu, aku boleh siap, pergi angkat awal bila orang orang Arun beritahu, ni, orang yang kami bilang orang Arab dia orang ni, apa ni, Ruhbang ni cintai, Bursar Mar siang hari mereka ni pejuang-pejuang yang menunggang kuda tapi malam hari mereka ni macam macam rahim-rahim menangis dia masuk hati-hati jadi yang <tuh> cina kata kalau macam ni kan kalau letak gunung depan dia pun gunung dan hancur orang macam ni kalau kau letak gunung depan dia pun gunung dan hancur jadi aku tak nak bantu kau takkan menang sebab dia orang dia orang berjuang Bukan dengan apa, kerana Tuhan juga bersama -sama. Jasat ada apa pun Kita ranih kan Ibu dengan jasat Bukan lagi tegur kan tu nak cerita about nak tijak daripada tawfit tu sendiri bila tawfit tu mantap dia memang sahabat lah tu, tu. tahu orang yang tawfit mantap tu kita macam sahabat kan tapi kita nak buat sahabat dia memang sahabat bandingkan dengan kita di mana-mana orang -mana Islam ditindak dibuli, dibunuh Eh, balistik di, di syiria, macam-macam kita dengar kenapa? Eh. Allah tak tolong kita tolong Allah tak ingin nak tolong orang Islam macam ni, dalam hati orang Islam tak ada Allah Allah tidak bersama-sama dengan dengan orang Islam, betul, betul dalam hati orang Islam tak ada Allah betul tak akan tolong kalau dalam hati itu ada Allah, pastilah tolong tu oh, apa itu pemerintah mesti sekarang macam mana lah, yang dekat baristin tu, yang dekat Syria, dekat tunai bosnya ada. Lah, rumah lepas ada arah, masalah awal saya sini ceritakan diri orang, orang peristi saya ni, dekat ni Perlika tu dia orang peristi, kan? dia ada orang dekat belas-belas orang -belas, bajaran perlika buka pisau dia orang pun datang bazaar di sekarang tu kemudian dia keluar orang, Tapi, jumaan, saya buat keluarga dekat Portbiz tu satu jemaah lah saya membang ni. Dia kita ada lah, memang ping kita nampak kat TV dengan benda orang Islam kat bom, berita itu bahaya itu. Dengan dia kata, kehidupan orang Islam dekat Palestin dah tak Islam dah. Rumah lah, ada parah, ada anak kehidupan memang dia nak lah, pakai Islam tu memang tak nak ingat. Apa itu semua? Allah yang Tuhan azab tu. Yang yang ber, yang yang menyebabkan Israel menyerang Malaysia jelah. Tak kira apa dia. Ya? Allah, Allah tak mampu nak alam, nak, nak menang, nak berusia tak mampu. dan tempat-tempat lain lagi yang macam-macam lagi kan Islam tu dikira, ditindas kan masalah apa? masalah orang tu ni tak nak dekat Allah tak nak kenal Allah, tak nak amalkan agama Allah itu ya itu yang suruh abang, Allah yang suruh aku bantu agama Allah, bantu kamu ini agama pun tak nak amalkan lagi, boleh cakap lah berapa persen, yang mayang Ya, kita begitu apa lah Palestine kesian dekat orang Islam kan? kesian tapi tak kesian Islam kesian orang Islam kesian tapi kena kesian ke Islam dulu kan sebab tu agama Allah kan? kita kena bangkit kena berjuang dulu dan kalau orang Islam amalkan Islam kesianlah tolong kan orang Islam nak amalkan Islam kalau Allah tak tolong Allah azab semua pun azab dengan Apa yang yang izin bukan Terlalu tidak yang berting, apa? Dia boleh Terlalu tidak boleh Tidak boleh buat Bungi suka Allah hantai dia Tak boleh Mana-mana pun kita pilih lah Siapa dapat Tak dapat amalkan agama Tak kenal Allah Tak kenal Allah Tentulah Tengok pada sahabat Cikit je eh, Ramai pun 2.3 minit Datuk Semua tak pakai orang tak perlu ekonomi senjata apa, semua tak perlu pun Dia ada siapa? Dia ada Allah. Ini dia, dia ada Allah. Apa dia? Semua ni Allah punya. Eh? Amerika, ke, ke, Rusia, Iran, Britain ke, GDP ke, NATO ke, siapa ke, atom ke, nuklear ke, setelah ini apa senjata senjata pun siapa punya? Apa benda tu boleh ber-ber-ber pergi melampau ke? Eh? Semua adalah dengan mana Allah. Kalau kita pegang Allah Dalam hati orang Islam ni ada kekuatan Allah dalam dia Tak patut Benda tu bagi Allah Alhamdulillah lah, lah. lah, lah, lah. Dalam surah Al-Hakabur tak cerita tu kan Kekuatan yang ada, segala kekuatan yang ada dalam dunia ni Macam sangat lapar-lapar ni lah, bagi Allah, tak ada benda ni pun Airform, hidrogen, hydrogen, kimia, biologi, nano, teknologi dan segala macam Bagi Allah, Alhamdulillah tahu. Namur Allah Allah apuskan nyanya mau. Tapi ni sebab orang Islam dalam hati dia tak ada Allah, tak kenal Allah, tak tahu. Eh. Tapi dia macam ni, dia ada satu secara imperatif dengan secara ikhtiar. mesti secara peribadi, secara peribadi satu orang di Allah nak dengan dia kepada Allah, dia bertakwa dalam hati dia tapi Allah akan dia secara peribadi, je Tapi secara istimai, secara Entahlah? Secara Faham kan secara menyuruh Allah tak bantu orang Islam Sebab orang Islam tak ada satu usaha secara istimai Untuk membantu memperjuangkan agama mereka. ni tak ada tak bantu secara istimai Allah bantu secara personal Orang yang turun kita ni warah, dia adil, dia wali Allah, dia aman, dia kuat Amat kan? Allah bantu dia atau sekeliling-kelilingan sebetulnya tapi setiap istimai kita menyerung orang Islam dalam dunia Islam sekarang ni tak ada pun satu usaha sama-sama berganding baru untuk memperjuangkan agama Allah mengamalkan agama Allah menyebarkan agama Allah kalau tak tak berlaku istimewa istimai kalau ada apa itu tak dapat tak satu tak ada apa pecah tak dapat dia satu, yang di Islam ni ya. Tak ada berjuang tentang negara-negara Untuk Madinah ni, yang ni tu Bufah, yang ni tu Pekah, yang ni tu Tak ada Berjuang kan? Untuk Islam Kita bantu dia orang secara istimewa ni Lalu dengan Barsi pun jatuh ya, Kekuatan yang paling besar lah Bersama tu kan, paling hebat Jatuh Siapa jatuh kan? apa? Sebab dia ada Allah, dia Allah bantu Allah bersama dengan dia Pertolongan Allah bersama dengan dia kita mana belawa ni? Kita pun Nak lawan dengan orang tak siapa nak nak. Kami bincang lagi nak. Kalau lepas itu kita kita nak kenal Allah secara individu dan dia secara istimewa ini yang pakai asyik seperti bapak ini. Sama-sama nak bersatu nak. Apa agama Allah tu Supaya asyik dalam bahasa yang panjang mana? Sebelum tu individu mesti siap individu kena siapkan diri pasal apa rasulullah s.a.w menulis diri yang pertama rasulullah siapkan individu individu dah kuat dia bergabung jadi iman yang kuat besok insya'Allah kepada iman mahadi turun lah orang, orang, orang yang betul-betul hanya iman yang mantap yang solid yang betul-betul mantap saja yang dia punya iman ni layak untuk dapat pertolongan Allah dah bawa dia akan ikut iman mahadi laman tu beralasan lah calang-calang orang je nak ikut Imam Mahdi ni orang yang nak layak dapat bantuan Allah secara layak dia ni bukan orang kecilnya, Iman Allah Mahdi semayang dengan kebalik dengan eh? jangan harap kan? hadis putar batal, suakhir so, eh, batal lah buah hari muslim bahagian muslim ni memang Imam Mahdi ni punya emak alis nama-nama kita salah tak tikat kita percaya lah datang, datang satu masa ni dan ulama' kata tak tahulah mungkin ini, atau apa ini ataupun akan datang, kalau dia tak datang sekarang dia akan datang 100 tahun lagi kalau dia datang sekarang empat tahun lagi <laughs> nak setiakan individu kita punya iman yang mantap nak ikut dia, nak jadi segera dia tak senang satu ulama' bayar, bagi ceramah dibayar dengan dia kata, ketika benda ni rare lah rare eh? ketika Perang Badar tu 5,000 Marekat Ahmad minta kan untuk bantu dengan surah Alhamdulillah surah Alhamdulillah surah Alhamdulillah tu dan surah Alhamdulillah 5,000 Marekat Ahmad minta untuk bantu sahabat untuk Perang Badar jadi orang ni dia dah dia bayar dia kata ketika Marekat dah habis pelang Marekat yang 5,000 ni naik ke atas langit. Allah kata tunggu di situ. Jangan naik. Akan datang satu waktu nanti akan masa akan datang waktu di zaman akan datang ada orang yang akan berjuang yang memiliki iman dan mereka macam para-para sahabat waktu Nabi Muhammad dulu. Tak sembayalah. Jadi Allah, wallahlah bila benda tu kan. Ada kemungkinan kot ramai yang hadir juga wallahualam. Dah banyak yang menyerta Ibrahim ada di situ tahap keimanan ni macam apa are you ready selamat misal ni tukar-tukar apa kita jemput itu kita jemput Allah Alam ni persiapan kita dan kita kena kuatkan rohani dengan, dengan tauhid lah, tauhid ni memang paling penting ni iman, tauhid, jatim ni benda yang paling penting ni buatkan kelemahan yakin semata-mata Allah boleh jadi jadi lemah. Habis Habis sampai hadis akhwa kuma apapun ala ummati yang perlu yakin. perkara yang pada kita takut dalam terhadap mak kita lemah yakin. Kita lemah yakin kita. Kita yakin dengan Allah kelemahan diberi keyakinan dan momentum kita. Bila baca ratasam kita habis kita sampai bantu kita. Jadi nama tak ada cara lain lah Jadi mantapkan juga keyakinan kita Tauhid kita, iman pada Allah Tengah Allah betul-betul, buatlah macam mana pun tengok Al-Fatihah siapa buat Insya'Allah Allah, Allah dia boleh selalu minum Ter Terlain Allah Tauhid Mustahil Ok, semua Jangan ya. Sama-sama dengan iklan terlebih dahulu Eh, dekatan ya. Perbahasan Taufik Hamali Kewujudan Allah SWT dalam hati orang-orang beriman Syed Muhammad Al-Hashimi rahimullah berkata Sesungguhnya kewujudan Allah SWT dalam hati orang, orang beriman merupakan cahaya Perasaan kelembutan, ketenangan, keagungan dan kekayaan Adapun kewujudan makhluk dalam hati-hati merupakan satu Adapun kewujudan makhluk dalam hati-hati merupakan satu cahaya, kesibukan kehinaan dan kepakiran dalam diri di sebuah okay. dah ada tak pun hmm. ha? 38 ke? kan? Okay. So, kita ubah banyak-banyak semua kotoran yang dia tukar pun perlu saya ingat kan yang saya ingat dulu kan Adapun kewujudan makhluk dalam hati-hati merupakan satu kegelapan, kesibukan, keinginan dan kefakiran dalam diri sendiri. sendiri. Maknanya dalam hati manusia itu wujudnya Allah, kenal Allah maknanya hati dia akan dipenuhi dengan cahaya dan dia akan rasa lembut tenang rasa aku rasa kain rasa lah rasa ni tak boleh nak explain kan Tapi, ada rasa nak luah kan aku tak nak dia nak faham ya cahaya di dalam itu untuk tengok benda yang cahir tu menerangi kegelapan orang yang ada cahaya dia takkan dia, dia takkan sesat, dia takkan maknanya dia nampak nampak lawan kepada kegelapan kemudian kelembutan, maknanya dia jelah tu je lah pun lebut kan tenang kan, tak ada lah nombor-nombor kanak-kanak macam kanak tu kalau benda ni hanya orang yang ada kegelapan kerja-kerja je, lah tenangan, ini tenang je, apa keadaan kan, pusat, senang sakit, sihat miskin, kaya, masalah tak ada masalah, tenang je. kemudian dia ada rasa kealumuan Allah rasa agung keadaan Allah, dengan rasa kaya je maksud kaya di sini maknanya dia rasa cukup Nak lah. ada tamak lah nak kejar tu, nak kejar, nak cari tu, nak cari ni, nak bolong tu, nak bolong ni, nak ambil tu nak ambil ni, tak cukup tu, nak tambah tu ni merasa kaya dia ni, saya cukup kaya ni mana cukup, masih cukup apabila ada kewujudan Allah dalam hati orang beriman sesini tak tahu seseorang pasti tertanya-tanya mengapa seseorang yang mudah mempelajari sifat-sifat Allah lalu mengetahui bahawa sanyi Allah itu maha wujud, namun masih lagi tergambar melakukan maksiat dan dosa kepada Allah, dan dalam hatinya tidak pernah terasa kewujudan Allah yang hadir untuk menilainya Tanya -tanya. Kasih, ya. Seseorang itu pasti tertanya-tanya Mengapa seseorang yang sudah mempelajari sifat-sifat Allah Jika minggu datang, kawal Zawar 1 Lalu mengetahui khasnya Allah semua wujud Bila banyak struktur ni Namun masih lagi tergambat melakukan maksiat dan dosa kepada Allah Dan dalam hatinya tidak pernah terasa kewujudan Allah Yang hadir untuk menilainya maknanya hati dia tak ada cahaya, tak ada kelembutan, tak ada ketenangan, tak ada kealungan, tak ada kekayaan tak raja lah sejujurnya tak raja banyak lagi ke tak raja? tak raja? tak raja? tak raja? tak raja? tak hal ini kembali kepada bagaimana seseorang dapat mempraktikkan ilmu Tauhid yang dibelajari secara teori kepada Tauhid Amali apa ini teori yang dibaca ni macam ini, ini perlu dipraktikkan kepada tapin amali rasa kehadiran Allah Swt dalam hati seseorang adalah suatu anugerah yang paling berharga daripada Allah Swt kepada para hamba di alam ini banyak ibu bapa maknanya hanya Allah lah yang akan bagi dalam apa-apa yang mungkin kan. Mudah-mudahan Allah pergi semua lagi insyaAllah InsyaAllah Satu hanggerah yang paling berharga daripada Tapi Allah Tapi syaratnya Allah ni maha cemburu Selagi dalam hati Manusia tu ada selain Allah Allah tak akan letak Rasa Rasa wujudnya dia tu ataupun Rasa hanya Allah tu dalam hati tu Tak, tak, tak, tak. Selagi dalam hati Manusia tu ada Cinta kepada selain Allah, Allah tidak akan letakkan rasa cinta di kepada dia. Selagi dalam hati manusia itu ada bergantung kepada selain Allah, Allah takkan letakkan dalam hati orang tu bergantung kepada Allah. Kalau dalam hati odumah ada rindu kepada selain Allah, Allah takkan letakkan rasa rindu dan kepada Allah. Kalau dalam hati manusia itu ada lagi sifat mengharap kepada selain Allah, maka Allah tidak akan letakkan dalam hati dia sifat dalam hati itu mengharap hanya kepada Allah Kalau dalam hati manusia itu Dia selalu meminta tolong kepada selain Allah Maka Allah takkan letak dalam hati dia Perasaan untuk minta tolong kepada Allah Kalau dalam hati orang itu Tidak ada takut kepada Allah Ada takut kepada selain Allah Maka Allah takkan letak dalam hati orang tu Takut kepada Allah eh, Semua sifat-sifat Yang adalah hati manusia ni Yang ada kaitan dengan Allah hanya yang Allah akan letakkan bila dah tak ter Terkosong daripada selain Allah Allah bagi baru Allah membagi jadi kita kena usahakan kena buang keluarkan daripada hati kita selain Allah keluarkan keyakinan kita pengharapan kita, takut kita ataupun rindu kita, cinta kita suka kita, harap kita selain Allah, keluarkan daripada hati itu barulah Allah akan masukkan dalam hati kita takutindu cinta haba pada Allah macam mana nak keluar kan tengok dalam sen sabar keluar kan macam mana sahabat keluar kan hidup lagi kena keluar kan macam mana sahabat keluar kan baca itu solat baca ke sabar baca ke sabar sahabat, sahabat tengok apa yang dia buat itulah reaksi Kepada nombor pilihan yang pilihan lah. Orang terpilih Kenapa orang terpilih Rasa kerajaan Allah Sebab dalam hati seluruh sini Melahirkan musyarah ada Penyaksian Allah SWT Dengan mata hati Atau lebih dikenali dengan Al-Ihzad Seperti dalam hadis Ibrahim Al-Ihzad Maka di naik ke Makam yang ketiga tu Makam Ihzad apabila dia rasa boleh rasa kehadiran Allah tu, dalam hati dia maka dia rasa dah bersyahadah, penyaksian أَعْبُدْ رَبَقَى كَأَن مَاكَ فَرَى InsyaAllah kamu lihat Allah dengan mata hatilah bukan wadul zalim atau lebih dikenali dengan Al-Ihsan seperti dalam hadis Jibril lah. yang ada mahu Al-Ihsan Al-Ihsan Al no ta an ta'bud Allah ke anna katarah ma'ilam takun tarah ma'ilam Allah ta makam nani makam ehsan bisalah walaupun nama dia ehsan itu bertembung dengan makam ehsan itu punya makam Amin. Amin. Amin. Adapun jalan untuk mencapai puasa Allah dengan masa hati adalah dengan memperbanyakkan ibadah. Cara berjaya dia memperbanyakkan ibadah sama ada fardu maupun sunat. Satu. Yang kedua, mujahadah melawan hawa nafsu. Dua, sentiasa menjaga kehambaan diri kepada Allah dalam ketaatan. Memperbanyakkan zikir. Memperbanyakkan merenung alam ini sebagai bukti kewujudan Allah dan sebagainya. Inilah jalan praktikal bagi seseorang untuk mendapat mujahadah menyaksikan Allah dengan hati seterusnya membawa kepada mengenal Allah itu dibagilah beberapa tips untuk kita dapat ke naik ke makam ihsan tu lah dapat anugerah Allah yang paling mahal tu, berkasa Allah tu tunjukkan nanti kita lah dengan mata hati nampak Allah dengan mata hati kena buang dia tu lah. ibadah tak ada fanggur maupun sunnah Makna ini yang patut semua saya kena buat lah. Termasuklah dakwah, amat ma'ruh, ayat muntah Termasuk dalam patuh. Nak tahu apa fardu, kenal lah Itu besok lah, eh. besok bintang lah Ini nak kenal Allah Hari ini, besok kena Hukum Allah belajar tahu, okay? belajar Itu belajar ta'udik, belajar teka Lepas tu, jadilah kekasih Allah Bismillahirrahmanirrahim Dan Allah Mula kenal Allah, lepas tu kenal bersa'lah, amalkan bersa'lah Akhirnya jadi kasih Allah Dajah Taurif, Tajah Fikra, Dajah tauhid. Jadi kan yang mana yang kalkun-kalkun macam ini ni jangan kalabah Dia ada oh, dawah tu Termasuk dah lah Ibadah sama ada patuh maupun sunat, dia termasuk semua sini dah tu lah. Termasuk dah lah Da'wah ini hukumnya ada satu tahap tu pasul air ada satu tahap tu pasul air Ahmad ada tahap tu pasul ada satu tahap tu pasul situ daun Dato'i Dato'i Dato'i Salam tanya, wahai Allah macam mana nak dekat dekatkan dia aku dengan kau Allah kata kau bawa orang dekat dengan aku aku akan dekat dengan kau ajak manusia hamba-hamba aku dekat dengan aku nak Da'wah maka aku akan dekat dengan kau dan benda tu termasuk dalam ibadah aku dan ha, eh? kemudian mujahadah mendalam itu susah payah tak senang-senang orang -senang tak akan dapat. Sebab Islam ni tak datang dengan senang. Mujahadah pengorbanan tengoklah para sahabat, tokohlah satu contoh yang cukup baik. Tentang mujahadah ni tengoklah sahabat. Setiap para-para sahabat itu tak de buah moyang dapat iman dengan mudah pula dia. Sebab semua jadi kekasih Allah Semua jadi kekasih Allah Kita dapat iman free ke? Ada punah mana? Pukul dapat iman Lahir-lahir lah Lah free Bagaimana tengok sahabat dapat iman nilai-nilai tauhid, Nilai iman diorang itu dia hargai Sebab dia dapat susah bayar kan? Bila dapat dengan batu ke lah Yang dia bakal tawheed dia sempurna kapal alarat Al tu lah, barat api tu lah yang tersiapkan tu ni dia pakai iman, dia yang mantap korbakan sisi dia, kita cita lah kemarah sasab, kita cita lah kita lah tu lah kena mujahatah malu orang tu sepulang-pulang tu yang boleh kita buat sekarang ni untuk, untuk sampai ke tahap tu nak tak apa lah, akan dapat tu kita nak jadi punya sahabat tapi sepulang-pulang kita ada usaha ke arah itulah dengan berundi jahadah melawan hawa nafsu. Bersusah payah melawan hawa nafsu. Semua perintah-perintah Allah ni semua bertentangan dengan nafsu. Semua perintah Allah semua bertentangan dengan nafsu. Tidak ada perintah Allah yang sesuai dengan nafsu dia tak ada. Jadi memang tak ada nafsu yang suka sembahyang Tak ada nafsu yang suka puasa Tak ada nafsu pun yang suka nak pergi dawa orang Tak ada puasa pun tak ada, tak, ada, tak, ada, tak ada nafsu pun yang suka nak bangun tahjud Yang bermain 200 rakaat, 1000 rakaat Tak ada nafsu pun yang suka nak kata berada di sini sekali, 3 kali sekali Tak ada Nafsu dia nak makan, minum, relax, tidur, main happy malam-malam dia suka Yang mana yang sesuai dengan ni dia ni dia suka dengan nafsu Tinggalkan sejak dua rakaat Tengok ada yang ada ke? Tengok ada yang boleh komen ke? Tak ya, boleh nak tinggal tu pun sekejap Ini dia tinggal abis rauh ya, Kemudian sentiasa menjaga kehambaan diri kepada Allah Dalam kesakatan Mana tak kepada Allah tu dengan rasa diri yang hamba Kamba ni, maknanya dia buat ikut apa yang disuruh Bukan buat ikut suka Apa yang Allah suruh tu dah dibuat Jadi dia tak buat ikut suka Kalau dengan Allah tu dia taat juga Allah Dia buat kerana tapi dia buat ikut suka dia Adi, Jadi bukan kamba Itu bukan ketaatan yang Apa ni Menjaga kehambaan diri kepada Allah dan ketaatan Kamba ni dia, dia akan buat apa saja yang Allah suruh lah Dengan perasaan rendah di, di kamba tu dia tahu yang mana dia suger dia buat, yang mana dia tak suger dia tak buat Itu belum mencapai sepatut hamba nah, Hamba pun orang suger dia tak dikonfirm kan Benda kecil, macam mana pun dia akan buat nah, Yang mana dia pun dia akan buat Yang makro dia akan tinggalkan sebab apa kecil Yang orang tu dia nak buat apa yang dia suka kan Yang yang macam Maghazal Yang kurang sikit yang dia tak suger dia tak buat Dia belum mencapai tahap hamba kan? Sahabat tak pernah pun tanya Nabi, ni boleh ada hukum ni? Tepang, ni senang ke tu wajib? Nah, ini senang, tak pernah saya buat Sahabat tak pernah tanya, makro -makro tanya, kan, ada tanya pun Ini makroh makroh tanya ke sahabat? Tanya ada tanya pun Darang semua tak buat, cubuh-cubuh buat Tak cubuh, buat Tengok Rasulullah buat, cubuh-buat Padahal kalau ada pun Tengok apa yang buat, semua buat, mulut, buat. Di bawah dia sikit makroh Tanji Nisbah tu lah, takpe lah Pernah puan lah yang memputar dengan tekanan Ternah, ternah, ternah Faham kan? Kalau yang orang, -orang yang Pena nak ikut hukum sila kan Kita kan, nak dekat dengan Allah Nak jadi kekasih Allah, nak jadi macam sahabat ni Dia tak boleh lepas sebab banyak-banyak Banyak-banyak orang ni, makroh hukum dia ni Pada setah je, dua buat Dua mana Allah suruh Mana Allah mana Allah suka, mana Allah benci Mana yang rasul semua, mana yang rasul layak Mana yang rasul suka, mana yang rasul benci Semua dia akan buat Tak perlu ramai ikhlas, kita tak perlu buat Ini ikhlas, ramai kita jadi tak Takpe, kita mengikhlas, kita jadi jenis Ikhlas itu bawa masa Bukan tak boleh, itu golongan itulah Kita nak jadi golongan itu, salah. Tapi nak dekat dengan Allah Nak jadi dengan sahabat, nak jadi Kasihan Allah, apa yang mampu Yang mungkin, apa yang Allah Perintah dan perintah Suka buat Apa yang Allah Larang dan Allah tak suka Mereka ditinggalkan. Apa yang Nabi perintah dan Nabi suka Dia buat Apa yang Nabi Larang dan Nabi tak suka Dia tinggalkan Mudah ya Tak payah apa-apa Selah-pelah semua -selah ni tak buat apa-apa Ni nak bahan Tak buat apa-apa Kanan tak Kemudian memperbanyakkan zikir. Setoi berapa kali? Subhanallah, Alhamdulillah, La Allah, illallah, Allahu Akbar. Ha. Setoi. Yang 1000 10 dah. Kan? Setoi 1000 10 tasbih. Kalau 12000 Istighfar, satu ni, 12 ribu Ada Ataupun Allah, Allah, Allah 20 ribu Ataupun 4.9 juta Ada Orang yang terikan asyar pandi, dia akan jika Allah, Allah, 4.9 juta Orang yang pada para Alhamdulillah ni, yang akan Selawat, sekurang ni, 12 ribu Satu Abu Hurayana, akan istighfar 12 ribu sesuai sudah. Alah. Saya. Mari awak. Ha? 300 pagi, 300 petang. Oh, baik. Kita qama lagi hari tak nak tinggal. Lepas subuh, lepas asar. Jadi duduk berzikir, tasbih, selawat, alhamdulillah wala ilaha illa Allah, tasbih, duduk nak kena nak duduk ada niat, alihawat waktu tayyih atau dhuha. Dia duduk sekejap, dia bersikir Subhanallah, Alhamdulillah, Alhamdulillah Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah Apa-apa, sekatuh sekali Beri sekatu sekali Dan beri istifal sekatuh sekali Tiap-tiap hari, lepas asa, lepas subuh, Apa buat? Tak nak tiga Eh Ken tak malu? Kan, eh? Ha? Ha? Kenan eh? Assalamualaikum Assalamualaikum Allah. Yang mimpi Memperbanyakkan merenung Alam ini sebagai bukti Perjalanan Allah dan sebagainya Siapa yang Ada dia punya wazifah dia Amalan harian dia Dia duduk sejam Dalam setengah jam atau 20 minit Terima lah, kasih Ibu itu hanya merenungkan tentang ciptaan Allah tafakur itu bagi. Ada. Mulanya ni setiap hari pukul 3.00 ke atau 6.00 ke. Ada tak? Tak ada. Wa tafakur wa Nabi nabiy fatis-samawati wal berbana mahal sahabat sahabat kan dia boleh aduh sahabat sahabat Nabi duduk atau semua langit sebaik atas dia penyebubung untuk tengok minta-minta fikir terfaktur tentang cipta-ciptan Allah tak ada apa-apa tak ada baik jadi macam mana yang mau buat memperbanyakkan ibadah sama ada fardu maupun sunat. So. Mujahadah melawan nafsu. Okey. Sentiasa menjaga kehambaan diri kepada Allah. Memperbanyakkan zikir, mempercayakan bertauhid Allah ini sebagai bukti kebesaran Allah. Dan sebagainya komen dalam Facebook guru. Ah itu pun juga. Perkara sebagainya ya Tanya Tapi di sinilah eh inilah jalan praktikal bagi seseorang untuk mendapatkan musyahadah Allah yang menyaksikan Allah dengan hati seterusnya membawa kepada mengenang Allah kalau tak puas ni semua tak sampai tak akan sampai ya Allah ingat betul eh? Memperbanyakkan ibadah Sama ada sepatu ataupun sinat Ratu tu Bukan memperbanyakkan lah Ratu tu dah memang fake lah Tak nak Tak nak buat juga boleh lah Sinat tu Tu mungkinlah memperbanyakkan Menjahadah melawan nafsu ni Itu yang okay. mana weh Maka wakti si ping-jari satu hari kesari, 1 keping 25 hari Bukan tak ada makanan kita kadang ada aje nak bawah lah tu 4 tu dia dah fail dia makan ni sekolah 4 makan ni kita dah fail lah makan ni kita dah fail lah sorry 4 lagi 3 ke? saya bagi satu tip lah. tu nak ni tak tahu satu tip tu nak tutul nak kenal Allah nak jadi Allah ni kan pertama sekali dengan lawan nafsu makan pertama sekali dia kena lawan nafsu makan pergi bersama malam kan tengok apa mutafak wapira apa Tuh, John pilih rambut bayang boleh asli uh, betul betul betul-betul patih -betul, panggah KFC Madrona betul-betul Nabi saya katika bulan saya pun tak berasal makan roti gelas kekasih Allah Allah Adakah kasihan Allah makan KFC, McDonald, Mereka goreng, Mereka goreng, Tuk-tuk Baca ni, tu, kena buat makanan ni, catat tak Kisah-kisah wali Allah ni, dia Mujahjah dalam makanan ni macam Tak ada aku dalam masyarakat tu tak, tak ada kaya tu Itu langkah pertama, Nak jadi kekasih Allah, Nak kenal Allah, Nak jadi wali Allah, awan semakan. Anda boleh makan daging sekali. Sayis sekali sunat. Dua kali, kali saya mubah. Tiga kali saya tak ada tempat. Sehari sekali makan sunat. Dua kali makan mubah. Tiga kali tak ada Tak Jangan. Jangan. nak makan daging sekali tak mati pun tapi akan rasa satu cuba amarkan sahih sekali yang makan, otis keping. Dia Nabi kata manusia ni punya jasad ni hanya boleh diimbangi dengan sekeping otis lagi dah cukup lah, dia boleh buat lah semayang waktu, hajur apa semua pergi bergerak tu sekeping otis dah cukup lah boleh disebabkan dah dimanjakan dengan makan tiga air sekali, jadi sistem dalam badan kita pun meminta mana tu tiga air sekali kalau kita kurangkan waktu bulan puasa kemudian kembali Macam apa? Dah terbiasa diri dengan makan di tiga tiga Lepas tu bulan puasa, dia ambil kotorho tu dia dah Takde apa-apa lah 2 hari, 2 hari, dah terbiasa dengan tiga-tiga-tiga sekali Pada bulan puasa Lahu oh, dia lebih buat tengah tu mungkin Mungkin lebih tengah tu tapi kalau waktu buka, habis Lepaskan diri daripada tengah Ni lah, nanti kita memang jawab pun Kita dah bahas lah kan Memang berhenti lah pun dah jadi wajah, ya, Pertama, lawan dan semakan Kalau berjaya, dia berjaya, insya Allah jadi wajah ya. Ni penting kan, ya? paragraf per tu paling penting tu Ni yang kita nak buat Kalau kita datang nak belajar, nak buat teori Itu kenapa tu okay? ayat 44 perenggan tu adapun jalan untuk mencapai syahadah Allah dengan mata hati adalah ingat dengan mati dan buat nak bahaskan satu betul satu boleh lah panjang ni betul sekarang ni inti dia lah apa antara benda yang penting kita bawa balik ha nah, betul tadi ni ingat Adakah aku, patuh, Adakah aku sudah memperbanyakkan ibadah fardu? Apakah benar? Adakah aku sudah menjihad melawan nafsu? Adakah sentiasa aku menjaga hamba daripada Allah dalam ketaatan? Apakah aku memperbanyakkan zikir? Apakah aku banyak merenung alam ini sebagai bukti kebesaran Allah dan sebagainya itu pun sebenarnya dan sebagainya. Dipanggil lagi satu-satu nanti kan? Tak ada apa-apa. Tanya munde tu waktu buatlah. Sukurlah diisi, cukup baju di bandar sini nak dapat syahadah kepada Allah tauhid yang mantap tu nabi. Tak buat tu tak apa. Lah tak apa lah yang lah Allah kami. Hai kau. Salah eh? Kita belajar ada masuk kan bandar datang sedikit saja nak dengar cerita sedap sudah putar-putar ke okey. Dan taklah Balik nak guna Bali, manfaat. Okay. Nah. Satu kerja yang kita ambil, kita nak bawa balik Untuk menjadikan satu Panduan kepada kita beramal so, Ketua-ketua kenal Allah Nak jadi kekasih Allah, nak jadi kita Sahabat, jadi bagi sikit ketua sini Semoga okay. nanti nak dibahas dengan satu Yang berjahat melawan nafsu tu, Kalau kita bahas di sini, orang tak sanggup Tip pertama adalah Satu saja, tip pertama Kejahatan harus lalu makan harus makan, kita cuba lalu. Baca tak pilihat sergah Itu bagi ketip daripada Hiyap Baca telah Hiyap Sebelumnya di majlis Baca Hiyap makan Tengok orang kisah-kisah wali Allah Tak percaya Nasa macam dongeng Dia orang ni Yang benyang-benyang dah makan Baru makan Bukan-bukan-bukan lagi ni Mujadah Allah dengan matahari hati Terrealisasi setelah seseorang Fadid Salih ini istilah dalam tasawuf orang yang berjalan menuju kepada Allah Main salahkan taliban, bahas siapa yang menempuh jalan Penempuh lah, ini istilah dalam tasawuf penempuh jalan menuju kepada Allah Penempuh jalan yang menuju kepada untuk menjadi kekasih Allah Untuk menjadi orang yang dicintai Allah Untuk menjadi orang yang dirai Allah Untuk menjadi orang yang dekat dengan Allah Itu salih dalam tasawuf Tenggelam dalam lautan buah daniyah keisahan Allah Dengan perasaannya sehingga tiada rasa wujud makhluk dalam dirinya Kerana terlalu fokus hatinya kepada wujud Allah SWT yang maha agung Ini dipanggil sebagai makam panah Di mana ianya permulaan bagi makam golongan yang kamer sempurna syuhud merita Oh ini tinggi lagi yang menabati seru kalau makan memang tak lawan ni ni tak ada bahan dengan lah. akan rasa macam yeh ya, tak logi kan nampak jauh dia ni tu jauh ni sebenarnya nak capai makam panah ni tu tak tahu Allah Allah insyaAllah lagi usaha dah pergi tu dulu ni akan dulu je tak datang tu tu, je tak peningan tu kat atas peningan ni ke bawah Tenggelap dalam lautan warganya Keitaan Allah dengan perasaan Oh ya Allah Sehingga tiada rasa wujud makhluk Dalam dirinya kerana ini Kerana terlalu fokus hatinya Kepada wujud Allah SWT Yang Maha agung. Hati hanya ada Allah Eh macam mana Masa Setelah itu Allah SWT mengembalikan semula rasa kewujudan diri mereka dengan mengangkat mereka daripada terus tenggelam dari lautan musyahadah Penyaksian Allah SWT dengan pandangan hati lalu memuatkan kerohanian mereka dalam menjaga syuhud pandangan hati mereka kepada Allah Dalam masa yang sama menjaga adab kerambahan diri kepada Allah dengan menunaikan kewajipan syariah yang telah ditetapkan dengan perasaan wujud diri mereka tersebut lagi pening ya? dah rasa tak ujat betul si ujat pelakak ni tak tahu kan kekondisian salah dia satu orang tu begini tidak sampai satu tahap dah terkosong hati dia daripada selain Allah hanya ada Allah lepas tu bawa Allah akan gunakan dia ni ratus ratus semua ikut beritahu ini diri dia ni akan digunakan oleh Allah Untuk jadi satu macam model orang yang Betul-betul taat kepada berita Allah Memang hadis terpecih tu kan Untuk pasal tahu, oh, Izzah yang untuk betul melihat Contoh sama tahu, oh, semua melihat Aku menjadi pendengaran Bila dia mendengar, aku menjadi Penglihatannya bila dia melihat kan? Aku menjadi kakinya bila dia berjalan Aku menjadi tangan yang dia memegang Eh, setiap kepada amalan hidup dia ni semua berkepatan dengan perintah Allah Allah gunakan dia sebagai model untuk jadi orang yang menjalankan betul, -betul menjalan perintah Allah orang tengok dia orang tahu inilah wakilam, inilah hamba Allah inilah kekasih Allah kebatalan ada, tak adalah dia yang pergi dia tu sesuatu yang ketentangan syariah dia tak adalah ah, sahabat kun umi senangah bagi orang beri dakwah pun kun umi serangah. Boleh kita ingin mengeluang Konomi mana? Jadi dah berjauh Takut yang dia berjauh Betul Kita dah sampai satu tahap Sebab itu Mu'ayyidah nak jisih Yang di cerita itu berjalan daripada Datang dunia Sampai kata-kata Berjuta orang berjuta Jalan je. tak Takut apa pun Tepas Dah bampak dalam diri Segala-galanya tentang Islam Tentang sifat Allah sifat dia semua ni, Makhluk Allah ni Tempat Allah Masa kan? so, pun Allah jelma Sifat-sifat dia dekat makhluk Kita kan? pun kan tak nampak Allah Tak nampak sifat Allah Tak nampak apa Allah, tak nampak Tapi Allah jelma dengan sifat Allah tu Perbuatan Allah tu dekat makhluk dia Dan yang paling terbenar kan? Nabi SAW Yang boleh tanya apa itu Nur Muhammad Nur Muhammad kan Maknanya segala Sifat-sifat Allah tu Allah tak jadikan Allah jadikan Rasulullah tu sebagai Masa pun sifat-sifat dia jadi nak kenal Allah tu tengok Rasulullah Tengok Rasulullah daripada situ dah akan nampak, akan nampak sifat Allah Tapi tak, tak sempurna lah Maknanya Habib pun makhluk Dan Habib pun tak mampu nak jadi mazah Tapi maknanya sebahagian daripada sifat Allah tu Mungkin dalam satu peratusan yang terlalu kecil kan? jadi itu pun dah sempurna lah. Maknanya bila nampak pula Rasulullah tu Itu lah ini akhlak Allah, itu adalah Allah yang sebenarnya yang dikatakan ini Dan akhlak Rasulullah ni, dia kata, dia berdua, dia berpecah-pecah Pansur kepada para sahabat Dan daripada para sahabat yang tersebut kepada tabi'in Dan seluruhnya, dan seluruhnya, dan seluruhnya Jadi ada setengah-setengah orang ni Allah pilih dia sebagai kekasih Allah, wali Allah Allah bagi, jadikan dia sebagai contoh untuk zaman. dia jadi bila kita tengok dia, kita akan teringat pada sahabat Tengok dia, ingat pada Rasulullah SAW Sebab kau akan terpancar segala sifat-sifat ma Ataupun Mazhar bagi sifat Allah dalam diri dia Kita akan ada yang tertarik dengan ikut dia Demang sekarang, orang-orang alam Faham tu kan? Aku tak tahu ke? Kan? Mantan jaduh, tu, tulang ayat habis satu puluh rasa dia takkan tahu, tak akan paham. So, tu lah saya selalu pergi cokong yang belum kahwin kan Pudak-budak kita cerita pasal dia tak kahwin kita lah macam mana pun sebonok punya kahwin tu dia akan paham kalau dia tak kahwin Pudak pun sepuluh tahun kan dia cerita kahwin, tak apa lah lah, cita cita cita Cita lah, boleh cerita je lah kan. katanya pun dengar kan dia takkan paham setelah dia tapi dia tak kahwin tu, cokong Ketua lain boleh orang tak nak makan durian Kita lah durian tu sedar rasa macam Dia tak nak makan durian Selagi dia tak makan dia tak boleh nak makan healthy rasa durian tu Dan betul juga orang yang tak Belum sampai kepada Allah ni Belum sampai tahap ni Dia cerita macam mana pun Dengarlah pengajian 20-200 Habis ni ikutlah pengajian jika muka, iya, ke, Selagi dia dia tak sampai tahap tu Dia tak akan rasa Tapi dia tahulah sikit gambaran macam mana Tapi bila dia dah sampai tahap tu Barulah dia akan rasa dan macam mana sampai, kembali boleh pergerak seluruh muslim dia tutup cantik pun. yang tu dah kena alam dah, dah kena alam lepas tu dia dah kena Allah jadi kan dia mikrat sebagai kita si ya, eh. Allah memang kan jadi Ya Allah baca balik ya setelah itu Allah mengembalikan semula rasa keujian diri mereka dengan mengangkat mereka mereka terus tenggelam dalam lautan musyaddad, yakni penyiasat Allah dengan pandangan hati, lalu memuarkan tuhannya mereka dalam menjaga syubhat, yakni menjaga pandangan hati mereka kepada Allah dalam masa yang sama menjaga adab kehambaan diri kepada Allah dengan memenuhikan kewajipan syariat yang telah ditetapkan dengan perasaan wujud diri mereka tersebut pada ketika itu syuhur yang dia mereka adalah mereka menyangka kita yang wujud secara mutlak dan tersendiri hanyalah Allah sedangkan makhluk-makhluk ciptaanNya wujud secara bergantung kepada Allah. Nismah yang boleh kata Allah lah yang yang juga kan dia berzikir pun dengan Allah lah yang dia gerakkan bidah untuk berzikir dia baca Quran pun Allah lah yang gerakkan Dia. Apa sahaja ketaatan yang dia buat pun dia tak rasa dia buat semua perkara dia tak ada sendiri ada pun ada pun mesti ada kerana Allah dan amma yang dia buat tu pun Allah yang jelas dia macam ni kali ni wahana tadi tak sampai dah nampaklah dililing makan dengan tadi tak nampak ke pergerakan yang kuat mereka menghayati makna keagungan wujud Allah bagaimana wujudnya ini lagi mutlak untuk menghayati kewujudan mereka dan sekalian makhluk yang bergantung kepada pentadbiran bantuan dan kekuasaan Allah. Segala yang berlaku ni semua yang nampak Allah. Orang marah nampak Allah, orang puji nampak Allah, datang masalah nampak Allah. Semua yang berlaku dalam dunia ni semua, semua dia pentadbiran bantuan semua daripada kuasa Allah yang dia nampak semua Allah macam yang abis-abis itu dia orang yang tak nampak Allah ni itulah jahil yang nampak ni sebalik disebalik segala-galanya sebalik kipas, kipas, pun, boleh nampak, kipas pusing pun kuasa Allah, sempurna dia nampak tu jadi dia dah sampai lah terhadap segala yang berlaku memang segala yang berlaku macam tak apa pun tak ada benda yang berlaku di luar kalau sahabat tu tak tahu Nak rasa macam nak ni Tak tahu lah saya pun Boleh sampai je lah Tonton rasa sehingga InsyaAllah Saya tahu yang dia rasa luk. Masa tu tak tahulah semuanya eh. Eh, Ya Allah Baca lah kisah-kisah asyik bergerak jalan ni Ada yang tu suami boleh-boleh Allah nak tu yang khusus Kalau sahabat ni pun memang dah, memang dah. Confirm lah kan? ni angkara yang khusus dalam bakmi dia ada nanti hamba-hamba Allah yang Allah pilih khusus untuk memahami memahami kita tak nak cinta pada Allah wali-wali wadih ni kan Jadi khusus nanti, tapi atas abid banyak orang-orang yang boleh korangkan tapi atas abid tak baca lah kisah jenis kata-kata ni nanti dia tu membawa kita kepada satu paham dengan kita tak tahu nak cakap baca ni apa haa.. Ada pun golongan Ziddiq yang mendakwa dengan ungkapan para sufi yang kamer Lama mereka jauh daripada apa yang diicapi oleh para sufi tersebut Sehingga sebahagian dari mereka yang orang Ziddiq ini mendakwa kepada puluh dan ikhtihad Maka ia adalah satu kesesatan yang nyata kerana sudah jelas Menurut dari nakli dan akli dan juga zauti kalbi yang diperhatikan hati bahawa selainnya Allah SWT bersifat fadid yang berbeza sekali dengan makhluk-makhluk yang segera baharu ini ni nak cerita lah. ada orang sekarang ni dia dah dengar-dengar kan -dengar Uish, asyak juga kan makam tu aku pun nak jadi nak makam macam tu haa, tanpa dia menjeling daripada gerah yang tadi tu dia pun pelakon-pelakon jadi macam wali Allah ni banyak macam ni dia pun keling dia wali Allah yang lagi dia monggitu dah aku dah anak ni aku dah dia pun tak, tak perlu semayang dah macam-macam itu, told you apa-apa you, you dah terkesan kan waktu tu dia nak sokat nak cepat sampai nak rasa tak sabar nak rasa kan <Sessuth> dia pun claim banyak lah dalam masa tu ni kebanyakan tarikat supi ini, tak tahu ni yang sesat semua nak sokat je kan? dia belajar tahu so, oh dia nak tinggi ni kan tahap ni rasa nak capai semua tu tak boleh tak boleh kita nak mencapai tapi dia nak juga mencapai dia pun coklat di dalam, dia pun mengagung ngakulah wali Allah berlakon-perlakon lah jadi macam guru-mucin ke apa berlaku-laku macam-macam saya yakin lah, itu lah, ini lah kita lah tentu, dah tentu ni kena hati-hati faham eh? selagi dia tidak meneriki proses yang telah dilalui oleh para sahabat tu takkan jadilah wali Allah ngasih Allah takkan jadilah kalau kehidupan yang penuh dengan apa yang dilalui para sahabat dia akan sampai maknanya tu orang nak SPM, PhD kan SPM, PMR, EPSR, PMR, SPM, Diploma, Degree, Master baru PhD tu turun-turun nak dapat PhD kan SPM tak ada kan aku claim aku claim kanker ni, betul, mesti kanker ni orang kan tahu dia ni tak betul insyaAllah, pelan-pelan <tuk> janganlah nanti balik ni aku sekarang dah ada faham baru lah ni saya tak tahu lah tak kenal ngambil. Lah. antara faham tertolak yang lain juga adalah menganggap bahawa saya seluruh makhluk hanya berada dalam khayalan dan persepsi semata-mata Iaitu sekadar persepsi teman-teman mata Ini kerana Allah SWT semuanya menciptakan pada makhluk dia dengan hak benar bukan secara khayalan. Hulul iktihan ni dia rasa dibercatu dengan Allah Iktihan ni penyakuan diri dengan Allah Ini faham fahaman yang yang pesat di dalam tasawuf ni Tak perlu tahu lah tu Nak bahas tu nanti dalam tasawuf selawat so, right. kewujudan Allah tidak bersempat. Itu sikap dia. Ya, nah. Ha? Masih sampai bila? Ya. Ini kan pujian Allah tidak bersempat. Okey. Kewujudan Allah tidak bersempat. Ini kemali punya itu adalah sesuatu yang memiliki ukuran tertentu Itu juga dengan jisim Adapun sistem itu adalah sesuatu yang mempunyai saiz tertentu, ukuran tertentu, had-had tertentu, batasan-batasan tertentu dan sebagainya yang mengambil ruang dan tempat. Oleh yang demikian Maha Suci Allah Subhanahuwataala bebas daripada bertempat dan terhimpit. Ini adalah akidah Islam yang murni menurut al-Quran, as-sunnah dan akidah para as-salafus saleh. Allah itu tidak ada ukuran, Allah itu tidak ada hak-hak tertentu, Allah, Allah, al Allah, Allah, Allah itu tidak ada batas tertentu dan Allah ini tidak mengenai tuanlah. Kalau perizin. Imam Al-Suyuti berkata, wa'is sadaraku, yakni pahami kalau Allah, suluhnya Allah itu wujud. Adapun wujudan Allah itu tidak tidak berbentuk, tidak terhad dan tidak bersudut. Buku At-Tufaq al musalah kita pahamlah. Padahal tu kan Allah ni beyond imaginationlah. Tak boleh kita nak bayangkan Allah ni. Dadel bukti dar Allah tanpa tempat. Pertama, firman Allah Subhanahu taala, "Qul liman ma kull liman ma fis samawati wal ardh, qul Maksudnya katakanlah Kepunyaan sempakah apa yang ada di langit dan di bumi? Katakanlah, kepunyaan Allah Imam Fakrna al-Razi berkata Ayat ini menjadi dalil bahawa Allah SWT tidak bertempat Kerana semua tempat yang ada dalam langit dan bumi adalah kepunyaan Allah Yang merupakan ciptaannya Ha Dahlah Maksudnya, langit dan bumi ini kepunyaan Allah jadi Allah tak berada di langit. Tak nampak ya. Makhluk, mana Allah berada di makhluk tu? Ya? Langit nah, dan udara dicipta oleh makhluk Allah, tapi tentulah ya? Allah dia ada di langit. Nah, ini menerima, dan angin pun berbeza apa? Dan di dalam janji. Itu Rasulullah senang berkata yang bermaksud sesungguhnya Allah SWT telah pun wujud dan dan tiada yang wujud bersamanya kata nah, orang-orang bersamda sahih Bukhari itu ha. sesungguhnya Allah SWT telah, telah pun wujud dan tiada yang wujud bersamanya siapa? sahih? Bukhari bukan Al-Fani hal ini turut menegaskan bahawa Allah SWT wujud adim tanpa sesuatu pun berserta dengan kewujudannya jadi jelaslah dalam hadis ini bahawa Allah SWT tidak bertempat. Berkata Allah Subhanahuwataala yang menafikan tempat bagi kejadian Allah. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, "Kaan Allah wala makan, wa al -al ala ma alayhi kana, aha bi Maksudnya sesungguhnya Allah SWT itu tidak bertempat. Dia sekarang dalam keadaan seperti mana dia sebelum ini, iaitu tetap hadir. Tetap pading dan abadi tanpa bertempat Al-Farquh bayan al-Firah Kalangan imam al-Mansur Kitab tu Sa'ala Allah Malamahkan Bahawa al-ad malamah al -Nikah. Macam mana Allah dulu Sebelum Allah ciptakan tempat Dan makhluk Macam itulah Sebenarnya dia kata lagi Kerana Allah Ta'ala falatul al arj Izzharan diqutratihi La makanan dizatihi Sesungguhnya Allah Semoga telah menciptakan arj Sebagai tanda kekuasaannya Bukan sebagai tempat duduk Untuk hidupinya Tahu Sebenarnya dia kata nak dengar ke Kita nak dengar Diorang tu tak perasan yang kata-kata Diorang tu sebenarnya adalah kata-kata yang minta niat Tu yang semua Tadi tu, flag je Tak tahu Tu dia tak kenal dinari, tu ya. <ING> Innallah ta'ala falafal arsya izharam ikut rapihi la makanan izatihi Sebenarnya Allah SWT menceritakan arah sebagai tanda kekuasaannya bukan sebagai tempat untuk dia Allah dah penat dulu yang berdiri kan tiba ada ranti duduk sini itu kan tahu tidak al farqu bainal firaq iman Abu Hanifah radhiyallahu anhu apa yang menjadi perkata kan Allah taala wala makan fa bila an ya maka an Allah taala walam yakunu ayna wala kana wala syai' huwa khaliq kulli syai' wa huwa Maksudnya Allah SWT itu wujud tanpa bertempat sebelum dia menciptakan makhluk. Maka Allah SWT ta wujud tanpa di mana, tanpa makhluk dan tanpa sesuatu pun bersamanya. Dialah yang menciptakan segalanya. Siapa dia? Imam Abu Hanifah. Ya. Dia yang seperti itu. Syafi'i radhiyallahu Wafat bukan sempat hidra berkata ina hutaalakana, walamakar, wakalakal makar, wahwala sifatin al alzaliah, kama kana fubla falutih al makar, la ibizu alaihi al tabir fi zatih, walla tabir fi sifatih. Maksudnya Allah swt tidak bertempat, Dia menciptakan tempat, sedangkan Dia tetap dengan sifat-sifat keabadiannya. Seperti, seperti mana Sebelum dia menciptakan makhluk Tidak layak Allah itu Berubah sifatnya atau zatnya Terbaik Macam ni, terbaik kan Ibtihaf Salah Putafin ni Kitab Syarah Iyak Al-Mudin Mem-Zabidi Sekarang, Ibtihaf Salah Putafin Syarah kepada Iyak Al-Mudin mem -Zabidi. sekarang Imam At-Tahawi di Madinah al wafat 322 Hijrah berkata juga wa sa'ala ayy Allah 'an hudud wal ghayat wal arkan wal a'da' wal dawa wa la al jihad alas tuqsa'il muqaddiran maksudnya Allah Maha tinggi dan suci Allah SWT Daripada sebarang had Sempatan, anggota dan alat Dia tidak tertakluk dalam mana-mana sudut Yang enam Oh, sorry Situ al jihad Tahwi'i jihad tu situ Situ Enam, situ enam Kata-kata Seperti Makhluk-makhluk yang lain Dia tak di rumah kata irilmu pertalian seperti benda-benda yang baru pertaliannya benda benda-benda yang baru ini yang diciptakan Afidah Al-Tahruiyah Iyaw Ibn Hibban 354 negerah berkata Ka'an Allah wadah zaman wadah makan maksudnya setemunya Allah SWT dah terlalu berterpak dengan masa Al-Ihsan Fitertif Fahir Ibn Hibban Imam Abbaari mengarang tafsir yang tidak pernah dikarang sebelum dan terlepasnya, seperti yang dia karang mengudari Abbaari tafsir. Akhirnya, berkata: "Bapa yang mahu is an qadima bariun asy'ah, fasa'niuha huwa al-wahid al-ladika naqulatul shay' wal akain bariqul shay'." Wal awwalu qablati syek wal akhiru ba'da kullish syek tak ada dah barang kullish tambah okey maksudnya jelaslah bahawa Allah Subhanahu itu qadim tuhan kepada seluruh makhluk dan ciptaan Dia lah yang maha isu yang mujodjuk segala itu wujud Yesus berkata kepada kudid makhluk, dialah yang maha awal setelah segala sesuatu dan maha akhir setelah segala sesuatu. Allah itu wujud tanpa masa, zaman, siang, malam dan kegelapan dan tanpa cahaya, tanpa langit, tanpa bumi, tanpa matahari, tanpa bulan tanpa bintang. Semuanya semua selainnya adalah baharu yang ditakdir dan diciptakan oleh-Nya. Oh pandangan itu semua Arab dia kita tinggal. Ah, ini Kamis, betul tak? imam abu al Hasad al Ashali, begitu 24 jira. Berkata, Dan Allah wa la makan, wabala al arsy, wadusya, wa la miyah tadilah. Maksudnya Allah swt tanpa bertempat, Dia menciptakan arah dan tulis tanpa melukakan kepadanya. Tapi logis al Mustari, nama salah sebut kita lemah syar'i dan apabila timah rumah tangga sendiri 300 juta 4 inna allah SWT wa ta'ala kana wa lam yakun wa kana wa kana allah ma alayhi an jalla an at-taghayyur wal-zawaj wal-istihala Maksudnya sesemuanya Allah SWT wujud tanpa tertempat Dia wujud kini sama seperti wujudnya sebelum ini Dan sehingga kini wujud seperti sebelumnya Mahasuci Allah SWT daripada perubahan-perubahan hilang maupun daripada kemustahilan Kata Tauhid kadang-kadang Imam al Inilah akidah para ulama' dari kalangan sahabat, tabi'in dan mereka yang mengikuti manhaj as salah yang sebenar Inilah salafi dia kan Dia nak habis salafi dia Tak, tak malu Adapun sebarang kefahaman yang menetapkan tempat bagi Allah Ada pun sebarang fahaman yang menetapkan tempat bagi Allah Menetapkan kecisiman petisim, bagi Allah Dan sebagainya bukanlah merupakan akidah salah Bukanlah merupakan akidah salah Tetapi ianya merupakan fahaman kecisim yang telah pun terpesong Terpesong dan terpesong dari akidah sebenar Islam yang murni. Jelaslah eh? kita bandingkan kita akhirnya kita. Tok, dice, ni boleh. Wajib. Ini penya ini penya dari. Muharram ya Allah. Sorry. bimbas. Tak ada dulu. Faham Jadi ni Kita lihat di video kan besok Bapak nak jawab juga Yang suka-suka tu lah Sampai besok? Bas Kita lagi bersama sikit Suka kot Ada So, so, hey, tak so ha. insyaallah. Tak pengen ikut buat. Nah. Ha. Mengambil ilmu bukan daripada ahlinya. Ahlinya ilmu yang dia dapat itu adalah satu bentuk kejahilan. Kemudian dia mengaku pula ilmu, benda yang ilmu tu sebagai ilmu Pada itu dah satu percayaan, dia menunjukkan jahil murakab Orang yang mendapat satu ilmu yang salah, kemudian dia meyakini bahawa ilmu yang salah itulah satu ilmu Pada jadi jahil murakab Sebab ilmu tu apa makna ilmu? Ilmu adalah mengetahui sesuatu dengan betul itu boleh ilmu Kalau mengetahui sesuatu itu tidak betul Kita tak punya ilmu Walaupun kita tahu Satu orang satu campur satu Dia kata apa? Satu campur satu apa? Tak tahu dia kata Bagi dia Tidak ada ilmu tentang satu campur satu Dalam katanya dia, dia jahil Maksudnya kita mempunyai ilmu terhadap Satu campur satu itu berapa? Satu Yang kedua Satu campur satu berapa? Dijawab. Dua Jawapan dia Betul Dan maknanya dia ni mempunyai ilmu tentang Satu campur satu Dua dan betul Orang ni yang ketiga Satu campur satu betul, betul? Tiga Dia ada jawapan Dia bukan kata macam yang bertanggung dia Dia tak tahu Dia ada jawapan Jawapan anda betul campur satu betul? Tiga Tetapi jawapan dia tu salah Tak betul Itu pun kita angkat sebagai satu kejahilan Bukan ilmu Jadi mengetahui sesuatu benda yang tentang satu perkara. Tetapi salah benda itu tidak dianggap ilmu. Tidak dianggap ilmu. Satu kejahilan. Kemudian yang kedua pula, dia menganggap bahawa kejahilan tersebut ilmu itu lagi terjahil lagi. Itu dia terjahil muraka. Jadi sebabkan dia mengambil ilmu yang tidak betul, daripada sumber yang tidak betul, daripada orang yang tidak betul, padahal jumlah ulama' suruh dan sepakat bahawa akidah yang itu tak betul, sesat, Dia ikut juga. Dia awalnya Jumhur, tak apa Jumhur ulama' majoriti ulama' sepakat sepanjang zaman bahawa akidah ketermiah tu tak betul, sesat Dia ikut juga Ini tak betul lah. Tapi jangan betul sebab dia jadi menekab lah, macam lah. Kita menekab benda tu tak betul lah. Faham? Sebab tu saya tekan dengan Tuan-Tuan, cukup -tuan, lah kan Jangan sibuk sangat dengan benda-benda yang benda orang ni. Cuba kenal betul -betul ulama kita betul-betul makrifat. Baca sejarah Islam kenal ulama-ulama Islam sepanjang zaman. Daripada zaman Tabin tu sampailah zaman sekarang. Belau boleh kan? Setiap zaman tu beratus-ratus ulama. Semua pada mazhab, semua ikut akidah. Cari Banyak sangat Bila kita kenal dan nampak dan tengok lama ni bukan Dalam ulamah macam sekarang ni Lebih hebat je Baca tentang Rezata diorang Dalam buku-buku Manakira Buku-buku tentang Rijal ni Memang hebat sangat Dan pasti betul, -betul akan nampak Muhammad itu Ini tanya-tanya kecil sangat Orang-orang lagi lah kecil Orang-orang sekarang ni memang dah, bahay, tak nampak pun ke sebab kita tak nampak, tak tahu tentang sejarah tentang ulama' kita tak kenal orang yang, ulama' yang besar-besar pemahaman -besar yang betul yang eh. kita tak kenal kita kenal Zekam, Urnathur tu je kita kenal lepas dia kita tengok Wabi tu goyang kita rasa gila hebat, tak besar kita dah tergugat dengan niat pemahaman yang kita canya dengan dengan orang Tuh Wahab Ada dia orang tak ada apa pun. bagi saya itu kecil dengan orang ni nak dibandingkan dengan ulama'-ulama' kita orang-orang yang sepanjang zaman, daripada zaman Tati itu, luk tiba-tiba, tiba-tiba seorang yang, yang teruskan penyelenggaraan oleh Muhammad dan Rahab dan buat perangai dunia sekarang kerana Rahab tapi guru pun buat perangai macam lagi kiri ke ya. buruknya lah lambat dengan Muhammad, punya hilmu-hilmu tak dibanggil lah Ini nak bahas tu je kan tak, tapi habis bergaduh, bergaduh, kenal lah tu tuan, belum lah baca sekejap dah orang nak mari tu. Jadi kita akan rasa kena rasa jangan tak apa jangan. Tak perlu nak buat nak nak nak perkidul lah, kerja-kerja apa, abang masa nak kena cita-cita benda orang tak payah. Banyak lagi kerja yang perlu dibuat. Kenalah hmm. waktu tu lah Pak Bel Razif je pokoi, mangga dan je pokoi, memang sibuk betul dia Razi, siapa, emang, kata, siapa, emang, tadi, semua, kan? Itu tak kenal orang dia. Dia orang guru apa ya semua lah, sampu je cukup nak lawan kita ni apa, nak kalah salah satu saya ambil cukup lah Imam Al-Manggazali, saya ambil lagi lah ini seriang ni, musuh ketat dia Mangazali dalam kitab dia, yang paling dia empty, dia kutuk jadi Mangazali, tak cek lagi, tak cek lagi, tak cek yang macam eh lagi yang tak kacau paling dia tak suka, paling dia duduk hantau Mangazali dia, Imam Al-Manggazali tu orang-orang tahu kan, orang itu dah tak kenal dia lah, orang malas ke tu Apa dia ni? Atau lagi tak ada dia kena, Apa yang dia kena berhubung ke penjara Orang baling ke orang mati dah penjara Tak ikut pun Tak laku pun ikut lepas dia berhubung kepada Allah ni Dapat kita dia Lepas dia tak ada dalam manusia-manusia kan? Ambil perjuangan Pun kena orang tak ikut juga Baca lah sejarah Lepas tu nasib dia baik Allah nak, nak uji orang-orang Islam ni Dia kerana orang Islam sekarang jahil sangat Tak nak baca ilmu untuk hibu dengan menteri dunia, Allah bangkitkan dia orang Allah bangkitkan benda yang batif Baulah macam orang-orang pun, baulah Acai media Tauhid Melayakan Cik Gertur, Muzul dan Tata Tanah Sebab orang-bagaimana jalan-jalan dengan Betul lah bangkitkan orang kan Just one yang masukkan dalam Tanda-tanda kiamat Allah bagi kamu ni pada orang yang mencari Dia kan, dia orang yang sekarang yang membasahi benar-benar Ilmu dia ilmu ada pernah nak nak pada ni kan sudah mesti penting kutang sekarang ni. Kata tu ya kalau kita nak nak tahu ya mu, takde dah di mana oh ya mak sini, di mana pedagogi, magdalena di mana ada nama dia? Jangan tekan isu geologi. Cuba rancang dengan mpuai dekat sini. Ilmu ulama-ulama yang betul berilmu dah takde kan. Negara Malaysia sibo lah lagi dulu kita belajar dunia ni sekarang ni ha, tak pentinglah orang jahil sekarang sekarang nama. nak lawan betul. Allah najoi, jadi dia Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Allah, nak Allah, Allah, Allah, Allah. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, agama Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. ni Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Allah, Allah, maknanya Allah nak suruh kita belum kena belajar dalam jenis yang betul kan bahkan kita nak biar jenis yang salah perlu menguasai kita sampai di tengah wangku dia ikut sampai di sejari kan, dia kan ada jadi warga pun. dia secara otomatik kita belajar mungkin daripada keluarga dia mungkin daripada dia mungkin daripada lebih tiga dia secara sampai itulah saya punya kawan yang malaysia dia satu kampung dia Tamar Barabi, bila semayang saya ganti kangkang tangan kami kan Dia, dia, dia, dia tanya, saya tanya dia kita dia siapa ni? Dia kira-kira siapa ni? Dia minyak siapa ni? kami satu kampung buat punya Dia tapi semua kena siapa ni? Lepas dia sini dah tak sedar yang dia ikut Barabi bersedah Terlalu meluas dia punya pengaruh Lepas kita dah tak pernah nak salahkan dia nak maki-maki dia, nak nak Macam dia, lama waktu itu dah lalu Dia cuba dia punya pahaman saya dia kan rasa gitu lah Teruslah dia belanja terbapak dengan dia boleh buka ke dia baca dengan tu, takkan ni tiba-tiba dia nak kita ya, mana guru kita salah senang-senang tengok macam tu dia pun takkan takkan balap betul? dia juga taking back up dengan pahaman yang mulia dekat dalam tu dan dalam tu dia lah, mana-mana orang tapi kalau kita beli dari timbul lah, simpulkan yang betul juga dia orang ni kalau dia pun terbuka hati, dia pun kaji balik daripada mana datang timur dia ni di siapa sumber dia dan kita pun kaji ilmu kita sendiri berpandang haa nah, bau dah nampak oh buah-buahnya datang dulu yang kita tanya tak betul punya yang tingkat lah Sila dia tak ada silap dia tak pada ajaran yang tak? tapi berapa lama yang nampak begitu? bagaulah ni dah start kan? tapi dah sering keluar kan? <tuh> <tuh> ya, lah kan? orang yang orang Allah pilih lah kan? kena baca tuan, lama tuan Kan tuan-tuan beritahu tuan-tuan beritahu tuan tahu kebenaran tuan sekarang lagi usah Kami pun 7-8 tahun yang nak berdasar Tiap-tiap hari belajar Betul-betul di belajar sekalian 5-6 jam Baru nak faham itu pun menang-penang juga Sehingga sekali ni tak tahulah berapa 20 tahun tuan-tuan Tapi mungkin tuan-tuan ni special tuan-tuan <laughs> Sebab saya tengok tuan-tuan berdua berjadah ni Saya pun terhadur juga lah Allah Ta'ala lah nak pilih Saya untuk kan untuk tuan-tuan untuk pendengar ni Itu memang besar Yang penting Ada juga lah yang ibu yang benar tu ada juga Tapi pun tak raja ada juga orang yang biasa Ada juga orang biasa diri Sebab rasa macam dah Orang Malaysia dia itu. Kebanyakan orang dia dah tak nak Bukan pun dia tak nak ni Keput je dah, apa nak kata-kata tu cikguit kan Macam mana banyak tu banyak yang ditumpukan Hidupan don cikgu Jadi Dia akidah Semua segi-gitu saja lah orang yang alatini yang betul-betul nak Nak haimu dan juga Nak cikguit yang betul Jadi orang-orang dah lah sekalian lah Saya sendiri mampu saya luar dari sini Tak tahu besok saya pun tak mampu Dia nak pindah tempat saya Atau berapa tu Mudah-mudahan dia layan kita. Naklah. Ah, itu meter betul. Salah. Kan? Mudah-mudahan Allah bagi kita tak langsung ke... Lagi, tangan, kita. Nee, kawan. Ah. Beriman Tapi dia buat maksiat Dalam keadaan dia buat maksiat Apakah dia di Dimanakah ukuran imanan dia lah Dia, beriman, dia rasa Allah, dia berasa, Allah. Ha. Dalam hadis Ada beritahu ketika orang tu buat maksiat Iman dia terkeluar Bila diiris Bila diiris dia fikir dia bermaksiat, iman tu akan meninggalkan dia sudah Selepas tu, bermaksud dia Hanis al-Hadish kata macam tu Hanis al-Hadish kata bagi jawapan lemahnya iman dia Macam satu orang ni Ada sengah orang buat maksiat Sini-sini Takut Orang tahu, segan, malu Takut-sakut dan takut, takam takut. Dia ada sengah kan buat maksiat Takam-takam kan. Dia tak putus ni orang takut dia tak ada perasaan matuh ke orang tu dia buat masyarakat tu polis lalu pun dia tak takut ada pihak apa tu dia? ada semua orang dapat polis dia sama tahap kelimatan dia tu lah yang jadi ikut satu orang iman yang betul-betul mantap kuat dia yakin ni, ibu segala sifat yakin ni Ibu segala sifat, bila yakin dah mantap, barulah timbul rasa madu, segan Madu dengan abang, buat masyarakat segan, abang, masyarakat, takut pada abang Kita buat apa tu, dia nak buat masyarakat dia Dia fikir, ya Allah tengok aku ni, sampai hati aku nak buat masyarakat nak langgar tentang abang ni Tak tangguh lah, tak nampil hati Kalau yang buat sembunyi-sembunyi tu, memang tak ada lah, dia tak rasa abang aku melihat dia lah dia buat seminyi -seminyi kalau yang buat kerang-kerang tu lagi langsung lagi rasa, syar jadi Tapi dia tapi ketika dia beriman, dia tetap beriman dan hadis tu datang ke mana ketika dia mencuri iman dia terkeluar sekejap, tu masuk balik ketika dia berzina, iman dia terkeluar, tu masuk balik keluar, dia jauh oh, daripada dia tu masuk balik tetap pun takut terkeluar, tu keluar terus ada yang baik so, banyak yang bawa syar, terkeluar. So, terkeluar, lala, terkeluar tak masyarakat tak keluar, tu keluar lah, tu keluar terus maksyarakat ni boleh bawa kita kepada kumpulan kalau kita melanggar perintah Allah terlalu sangat tapi akhirnya iman itu pun boleh hilang Al-iman ni yajidu wa yam yang wa yam kusu bih ta'a wa yam kusu bih maksiat iman tu bertambah dan berkurang bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan maksiat jadi kalau di maksiat benar yang berkurang dengan habis kan jadi di situ lah sama ada keimanan di tahap keimanan yang keimanan lemah sangat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 Dan, kita hendak menjadikan agama itu sesuatu yang suka bagi kamu. Itu hadis nisbat yang memang muda. Orang yang agam. Ini muda jenah. Kau bersiap. Kau ada masal, ten, bersih. Itu menjadi. Itulah mata kita yang bila terbuka jangan mana bibik kita berhadapan dengan sesuatu keadaan yang mengisahkan kita dalam mengemukakan. Orang yang sakit, tak ada sendiri duduk, tak ada sendiri duduk, baik. Itu mudah dari segitu. Dan Allah kata, La yukar jika Allah, nafsa minta usaha. Sebenarnya tidak ada satu perintah Allah yang Allah sebandingkan kepada kita tu, menjadi kita tak mampu nak buat. Yang belum berlawanan dengan nafsu tu, ya kenapa dia boleh buat, kita tak boleh buat. Kenapa kalau kita boleh makan walti, dia boleh makan jaya-jaya, kita jaya-jaya. Susah ke bagi dia senang kan? Eh? bagi kita ni susah kita je rasa susah macam tu secara umum je tak susah kalau ada orang boleh semayang siburan kahal ke mana? ada orang boleh puasa semidup ada orang boleh, boleh, jadi, boleh berjuang menjadi kejahit, mati, jadi syahir ada orang boleh buat macam-macam lagi hamalan yang kita baca lah sahabat yang punya hamalan dia boleh buat kenal kan? kalau susah, semua orang dah buat Itu kalau susah maknanya mudah-mudahan mudah yang lawan nasi ni kita lah, tak ada lawan nasib kita sebenarnya dia boleh kawal nafsu dia, kenapa Faham tak? Itu yang dikatakan jahatan orang-orang nafsu dulu Kalau semua orang tak boleh buat, Haa, nah itu lah jadi susah Ini yang orang boleh buat, kenapa dia tak boleh buat? Sama ya, dua kaki, dua tangan, dua mata, dua hidup Kata bener, dia tu, dia dismember, Sibulkan buat di kaki empat, Loh, ini tangan lima Kembali tiga, so dia luar Sama ya Oleh yang Islam itu mudah tu maksudnya kita berhadapan dengan situasi macam bersafir atau bersakit nanti lebih mudah untuk deringatkan perempuan yang haji nanti datang tak ada semayang tu dah dah tu mudah dari situ lah tu bukan mudah Islam buat senang tu jadi orang macam mana pun tidak akan terkeluar daripada taktik manusia maupun tak akan tua itu tu kena yang tak mampu dan orang boleh buat kan mengibu-ibu rekaan kenapa dia boleh buat? sebab susah dia takde buat tu masak orang tua dah aman baca lah sahabat-sahabat boleh selawat 2,000 kali 2,000 kali, 1,000 kali buat macam yang susah tu buat digital ni susah buat tak kena dengan langsung kita faham kan? insya Allah, 20,000 boleh sikit kan kan yang panik ha? nampak kan? 300 pagi, 30, 300 petang 30, tu 30. buat dah buat sebuah dalam pasar, minit cukup pun saya rasa kalau nak betul betul tadilah <tid> dah banyak panjang ni ya? satu buat satu tinggal eh? buat jika pagi putang dan tinggalkan boleh beli biarkan dalam makanan ni orang nak makan makan lebih kuat dah lah dah eh? lah eh? Jadi itulah tuan apa yang baik daripada Allah SWT. Apa yang tak baik itu datang kelemahan saya. Saya minta maaf kepada Tuhan. Mudah-mudahan semua bagi laku fahmat bagi saya tuan-tuan. Sebab kita amalkan dan sampaikan insyaAllah. Muka lagi insyaAllah. Semoga jadi tuan-tuan juga menarikkan. Saya alaikum warahmatullahi wabarakatuh.